Hola, bona tarda, benvinguts a La Migdiada, programa número 6. Eh, hey, amici, oi, oh, pai. Yo estoy buscando un conocido, un personaje. Es como si que Eh, se llama Jerry. Jerry, ¿conoces? Eh, conozco. Ah, ahora sí, quiero decirle cuatro cocinas. ¿no? Estás falando em português? É, é. <laughs> Toca <a> sua guitarra. <laughs> No teni pora a mi amor a meu amor no te preocupare. La mia mama duplicada sul mu no ho de noi. E fugiréhi per la trana finestra sur grande cittàità. A mia casa col este voi una foto per la posterità. Una fugatge aventura no torna tu di quan' cantarà. Ger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 Mà no ens vam preocupar per svegliar. El mio piccolo yogui manero, al meu cuore pura felicitat. E' arribat el gran momento la nostra aperta intimitat. Jerry Dibari, ti amo a mare. Jerry Dibari, ti amo a mare. Anos 50, glamour plus, di tot el barrió Mister Colombo me acompaña a lavorare. E Y aquesta història comença a finalitzar A tosig a romper la rambla Penso al momento que he pasado con te Però comença el nuevo giorno Y e solo penso en un café Jerry Dibar Gerdí mi amo mare X di diamo a mare Xdiva ti amo mare Hola, bona tarda gent que feu la migdiada Hola, bona tarda gent que escolteu la migdiada I hola, bona tarda gent que escolteu la migdiada Mentre feu la migdiada Estem aquí fent el programa número 6 Estem encantats d'estar de amb tots i totes I a continuació farem el programa número 6 Un programa una mica improvisat Però que esperem que sorti bé Bona tarda Ramon Molt bona tarda a totes i a tots Has fet migdiada? No Avui no has fet migdiada. No, avui ni quasi mai. Ah, no, he deixat de fer migdiades. Uh, has deixat de fer migdiades? Com és això? Perquè he deixat una mica la tapa sona enrere. Molt bé, me n'alegro. M'estic enfrontant a la vida una mica. Que bé. Uh, bona tarda, Andreu. Bona tarda, més a mi. Has fet migdiada? Sí, per això he arribat tard. <laughs> <laughs> molt bé, molt bé. Bueno, doncs estem aquí els tres eh, davant d'un nou programa eh, esperant les vostres eh, peticions ara en breu farem la crida i res, hauríem de passar a fer la cançó de la setmana hauríem de pensar en la, la cançó de la setmana, la setmana? jo ja la tinc pensada com molt bé deies eh, sort de tu amb la música i és una, una cançó que trobarem casualment a les zones arsianes oi? sempre sí, està a Spotify està al YouTuber i està en una carpeta que posa programa número 6, m'imagino correcte, és una cançó eh, pot ser motiu de de disputa o de debat o... Ah, sí? sí, perquè és una cançó que ja ha sonat a la migdiada bueno, <laughs> Uh, tu ets especialista en els ja sonets o sigui que, bueno, i em sembla molt bé perquè si alguna cosa ens agrada uh, repetim no? És tornar a escoltar coses que ens han agradat no? Jo crec que la setmana, la setmana passada hi va haver una cançó que va agradar molt Has, has mirat les, els sondetjos <laughs> de l'audiència o què? No, no, no, estic parlant a nivell d'aquí, dels tres Ah Ah. Sabeu a què em refereixo? No, no, no jo, no, no, no, dic, jo no, vaig ben perfecte no, sé per per eh? no esteu per el que heu d'estar Entre l'Andreu, que avui està als comandaments i està més pendent de les, de, de les rodetes aquestes de la taula de so bueno, i si el no... Ramon, que no sé què està fent amb el mòbil no, jo estic Si no, no, no penso no. jo amb el Facebook no... El Facebook està mort no, dir, jo, o... passat, la, la setmana l'any passat. La setmana passada vaig penjar una sèrie de fotos i de coses al Facebook però no, no van tenir continuïtat perquè anaven havien d'anar acompanyades d'una rela sonora enviada des de Los Angeles. Pou dir que el tema estava tan polític i que, lògicament i no sé si aquesta setmana val la pena posar- o no? No, però uh, mira vaig a fer una cosa que bueno, és políticament incorrecta però, però la vaig a fer on dier. A partir d'ara, Ramon perquè sí, sé que tu ets un expert, Sí. T'encarregues del Facebook de la migdia. Vale. Perquè això no pot ser, o sigui, una cosa és que siguem uns demodes, uh... un, uns què? Uns demodes avant millennials. Uns què? Demodés. Què és un demode? Ramon, va veure. Demode passat de moda. Demode, és llengua romànica, moda, És un vocabul francès. Seria... Un vocabul francès. Demo... sí, sí. Sí, sí, wiwi, oui, wiwi, oui. oui, oui, ille. Ile, doncs, uh, però home uh, és que amb la poca audiència que tenim uh, si no ens preocupem una mica de donar-nos a conèixer uh... però si el Facebook està mort no, veure, que jo em conformo amb escoltar-me uh, jo mateix a nosaltres mateixos o sigui, però, bueno aviam, no... el tema és que l'Instagram està substituint el Facebook sí, però tu Instagram no vas fer Instagram si voleu fer un Instagram el problema de l'Instagram és que tots són fotos i nosaltres ens basem amb, amb la veu No, però fem una foto de quan comença el programa i l'enviem Eh, Ramon? Segur que hi ha fórmules, no? Sí. sí El Ramon està aquí amb nosaltres Està out, el Ramon està out, està out completament Escolta'm, el Ramon l'has de pujar perquè no se'l sent bé No se'l sent bé, aviam ja. no. soc, soc jo que estic lluny Per això, com sí, que estàs lluny, que estic, se l'ha no. de pujar no, però... Aviam, no, si ja està amunt està, amunt, està bé. Bueno, en tot cas, eh, fem això Ramon eh... A partir d'ara el Ramon s'encarregarà del Facebook sí. Sobretot denunciar quan hi ha programa I ah, hem, de donar, hem de donar una notícia respecte a quan hi ha programa ja que vols dir una notícia? La freqüència dels programes? Ja ho he dit, pel, pel xat ja ho he dit Bueno, ara diguem digueu per les zones amb aquesta veu tan zones. maca que tu tens mira, atenció molt... uh, gent que feu la migdiada uh, gent que escolteu la migdiada gent que escolteu la migdiada mentre feu la migdiada uh, a partir d'ara ens tirem a la piscina i farem programa cada setmana és a dir, uh, per qüestions de calendari i d'agenda no hi ha manera de que els tres puguem quedar al llarg de la setmana i per tant uh, ens presentarem aquí a uh, Radiotrama Uh, amb la feina teòricament feta i farem el programa de manera salvatge Salvatge a vista, que es diu en termes d'escalada <ríe> o sigui, o sigui, a això... bote pronto, que es diu amb el pronto. amb la feina teòricament feta de... no es podia dir millor uh, molt bé perquè Ramon, tu pots publicar des, des de la migdiada o publiques des de Ramon Roaix? No tinc ni idea. Em sí. sembla que des de Ramon Roaix. No, però si, si li dones la d'allò pot publicar. Et vaig donar accés, jo. Jo, jo crec que, és, que, és, que ja, però, però ja, com accés, em vas donar accés a mi com a Ramon Roaix i jo, em sembla que des de Ramon Roaix... Microphone. Ja, com... Quan vaig ficar la foto vaig ficar-ho, no ho sé. No sé com ha quedat. Vale, doncs no, pues, no tu no sé publica com... que hem començat vas. el programa. Vale. I... I, I m'estic quedat és... sense bateria, però bueno. Baixa't una mica el micro, Ramon. Baixa't així, una mica. Ara? Ara. Així, així. així. Mol bé, uh, doncs simpàtic el que... Simpa... No, no, vas molt despistat sí. Vas molt despistat No, t'estava dient que eres molt simpàtic Ah, d'acord <ríe> Gràcies uh, Ens toca la cançó de la setmana Vinga, doncs uh, I tu, això estàvem amb això I quina és aquesta cançó que ens havia agradat tant? Una cançó de... Ja sé. ja saps quina és, eh? l'has vista No Ah, uh... oh, no, és que... Ah, sí una... Estàs parlant de histèria. Estic parlant d'un grup que s'anomena Histèria Contemporània? No, això és el nom de la cançó. Conferència? No, això... La, la, la, la, la cançó es diu Conferència d'Histèria Contemporània. Sí. I el nom del grup? Tu, Ramon, te'n recordes? De qui? Del nom del grup... Jo no me'n recordo Eren ah, un... No, no te'n recordes? Eren, no, aquells que ens va agradar molt la cançó no? Bueno, va, sortim del, del... de l'Azucac Sortim de l'Azucac Això és Salvatge Cor Salvatge Cor I la cançó és Conferència d'Histèria Contemporània Vinga, va, a ballar Això sona D'aquesta manera all tú els veig Sí, Ara sí. sí Bé, doncs aquí ha estat aquest tema de salvatge cor Anomenat Conferència d'Histèria Contemporània I val a dir Que efectivament aquesta gent són de Mallorca Que ja s'intuïa Pel accent en què canten I que són els, els guanyadors Del Premi Joventut de Sona 9 del 2017 Ah, molt bé I res, que formen part De la nova escena de pop rock mallorquina i bueno, és una nova fornada que tenim aquí al davant jo per pel que he pogut sentir són bastant folkies així, bueno, folk, bastant tranquis saps? Ah, sí? i aquesta cançó no sé d'on surt però pel per que, per que he intentat escoltar sí. pensar que aniria en aquesta línia en general i veig que no eh? és una anada d'olla som... que han tingut sí, és una anada d'olla que han tingut i eh, habitual són cançons més tranquil·les més relax més, bueno, més, més relax no, S'ha de reconèixer que és una, una bona descoberta. Sí. mare el tema. Molt animat. Bueno, fem la crida? Sí. Fas tu, Ramon.. Mm, recordeu que podeu demanar ens podeu proposar cançons, que us posarem les cançons dels dos primers, màxim tres que envieu una proposta de cançó i que posarem al final del programa. Uh, esperem els vostres suggeriments. Gràcies, audiència. Hola, guapos i guapes. Ja podeu demanar el que vulgueu per escoltar, que vulgueu escoltar aquesta tarda i ja sabem que posarem els temats que puguem, tots els que puguem posar els ficarem. Moltes gràcies a totes i a tots. I bé, uh, seguim, seguim. Um... La pesca eh... no. la pesca la farem. La farem més endavant. que la, la farem. Uh, tens foc, Oriol? Sí, per qui ha d'estar. Doncs vinga. Uh... A continuació farem la moviola. La moviola som. -hi. Mm-hmm. Mm -hmm. Una setmana més estem aquí a la moviola, la secció on heu d'endevinar les bandes sonores de pel·lícules i sèries i que a vegades ens el deixem el, el diàleg d'una pel·lícula. És veritat, que ens encanta. I esperem que aquesta setmana no ens, no ens en oblidem i us puguem posar el diàleg que tenim preparat per tots vosaltres. Sí, perquè la setmana passada ens en vam oblidar, però ens l'hem guardat. Ah, exacte. I bé, res, sense més dilacions, a més a més, eh, perdó, recordar-vos que us proposarem pel·lícules perquè pugueu anar sèries perquè, bueno, doncs, us pugueu entretenir a veure coses de qualitat. Així que sense més dilacions anem a tirar la banda sonora de la pel·lícula. Aquesta banda sonora només la sé jo i l'Andreu i el Ramon l'hauran d'endevinar. Aviam si... Què fem? L'endevinem? O o esperem que els oients ens diguin alguna per les zones? Això que no ho fet, però estaria molt bé que algú digués si l'Astra si Coneix. No ens esperem una miqueta. És que la setmana passada, amb el The Man Who News D'Omatch, no, no, no, no, no, no el Ramon es va deixant dur per la per les emocions i va desvetllar la pel·lícula. Bueno... No, deixem que l'audiència ho endevini i es comuniqui amb nosaltres. Tenim un número de telèfon, a més a més. Ramon. 608-79-25-10. 608-79-25-10. Ens podeu trucar en directe, estarem encantats... D'escoltar-vos. D'escoltar -vos. -vos la vostra veu. Molt bé, i aviam, aviam... Uh, atenció aquesta pel·lícula sona d'aquesta manera doncs aquí ha estat aquesta cançó, es pot dir l'artista sí, i el clar. nom de la cançó sí. Sí, això yes. era Tom Petty and the Heartbreakers sí. amb el seu American Girl American Girl Johnny no. no. no no Flowers de la de tu no has dit que sí que ho sabies no, m'he confós. No? confós què pensaves que era? transporting <laughs> sí. res més lluny res més lluny ni idea, ni idea. Això de que era fàcil? Bueno, és que... Crec que Ràdio Rectoret l'havíem posada mm. I, a I van haver molts Ràdio Rectorets I van haver molts, 90 i pico 90 i pico, de veritat? 90 i pico Hosti, déu nhi Nosaltres ara anem pel 6, tot arribarà sí. Ja en tenim 6 Doncs... Aneu molt desencaminats uh, Dono pistes? Dono sí, dona alguna, perquè si no... Aviam... Uh, és una cançó que sona molt poca estona això és molt, això és el que m'ha vist oh. i que per tant costa d'endevinar a través d'aquesta cançó és un, és un moment que ella que no és protagonista de la pel·lícula, bueno, una mica sí, secundària, bueno ella sí. va conduint el cotxe sí. i sona aquesta cançó vale. i ella la canta però sona només un moment no és gens, no és, és una pista, és, és poca pista és però. Poca eh? pista. Aviàm més pistes. No, és igual. o hi sigui, va una següenta i una ja està. Una segona, va. Deixa pensar, eh? uh... Va. Té dos protagonistes capitals, molt famosos, sí? ells com a, els dos com a actors, ella actriu i ell actor. Vale. De generacions diferents Home, actrius, clar Ja sé quina pel·lícula és Però què vols dir? Actriu i actor Ja està Em sembla que sí Però què vols dir? Actriu i actor Ella és molt terciari La noia què? que posa la música a la ràdio és un personatge terciari no? terciari, terciari, sí Ja sí. sí. saps quina és? És un thriller, no? És un thriller Super thriller, super -thriller. Sí. Ja saps quina és, no? sí, ja sé quina és I això que la pista que has donat puf, també era gens fàcil, però. No, ja, yeah, però però sí que la cosa que ell és clar, no, clar s'ha juntat amb la primera pista, que llavors he pensat la scena perquè és sempre és molt mítica aquella, s'ha reflexionat molt ben recreada la naturalitat de la noia cantant al cotxe la cançó. Sí, sí, sí, Molt ben enganxat al rollo documental com... Jo, jo realment aquesta cançó la vaig descobrir per la pel·lícula com moltes d'altres cançons que m'agraden. Doncs jo no hi vaig ni cada, imagina's, no mai cada amb l'escena escena, però bueno, la vaig perquè... no la vaig atendre. No per... Jo perquè l'he vist tantes vegades ah. que arriba un moment que dius, "Hostia, ah. això què?" No, la pel·lícula podem dir que és molt bona. A Podem donar una pista a nivell d'Óscars que si sí, la siguina pot 5 Óscars. Ah, saps tots els Óscars sí. tu. un dels Óscars és Óscar a la millor pel·lícula. Hom, això ho estem dient molt bé, no, de, no quin any és va, us dono una Del altra pista. Da 90 si a ja 91, 92. Quasi, bueno, sí, ho has endevinat. Sí. Decideixte per un dels dos. No en tinc ni idea. 91. Molt bé, Ramon. <laughs> És una enciclopèdia. És una enciclopèdia cinéfila. Va, us dono una altra pista. Al 1990, sí, l'Oscar a la millor pel·lícula va ser Bailando con Lobos però és no li serveix de pista. Ah, els, els, ah, és per situar-los una mica en el, en el temps, cronològicament el I el 1992, sí. la millor, la millor pel·lícula va ser Sin ah, entre dos entre dos westerns trobem el thriller aquest. Correcte. Jo, vaig... jo he de dir que no he vist Sin que és un, un gran No m'diu, no fotis. a l'altre dia fort. la vaig revisionar I és buníssima, no? És la veritat és que t'haig de dir que anava moltes expectatives a la revisió sí. i recordava un final molt, molt, molt, molt apoteòsic I, i tampoc tant i, i em va, no em va decepcionar però sí que em pensava que durava molt més i se'n va fer curt mm. però la pel·lícula val molt la pena eh? ah. no, no, jo que m'estic esperant que la feina la, filla, la vull en pantalla gran m'estic ah. esperant a veure la pantalla gran molt bé. que la feina la filmoteca o el cineclub o... Aquesta l'heu vist a tots, la película que estàs que estàs l'heu vist a tots i és, un, és dels anys 90 de les que marcaven. Molt les bé. Les que han marcat. bàsic que és un altre thriller, aquest altra thriller, aqueste va ser l'altra thriller. De 2000. No, no, ens un... no, no, sembla que l'Instint bàsic és del no... ah, bueno, sí que és, aquests són 90, 90, també és 90, 91. On no, un... volem no, sembla que és 92 Instint bàsic. Jo no, no, no, no, sé on dar-la. No, no, no és un thriller sin Oscars. Tens els cinc, cinc... tens que els cinc Oscars que tens són els principals a actriu a original ja, ja, direcció doncs no, no. i pel·lícula No, no, no. Bé, en fi, ja. ella va guanyar l'Oscar fa 2 anys o 3 davant, no. No, jo per xà no mi això no em serveix de rei, no. Bueno, aquí queda l'aire, uh... que eh, d'aquí d'aquí dues cançons li diem. Sí. El Super thriller. El Super dels 90s. Ah, uh, vale, doncs ara La ja... també sap quina és ja. ja sap quin és. Sí. Uh, ens sí. has de recomanar pel·lícula, Ramon. Qui sí. sí. sí, ho sap, ian? Ja? La Marina. Ah, ho està escoltant, La Marina, Hola, la Marina. sap sí, és. Ah. ah, diu, ja sé quina és. Espera't, que li dic que no ho digui. No, home, no. O que digui, bueno, ve. que ho digui ho en veu. Que digui en veu. Clar que ho pot dir. Ho pot bueno, si veus. ho diu en veu, sobretot en... Vale. pel xat. Però és igual, per això que la gent del xat l'escolti, llavors en dirà que però si ho sap, que ho digui. Exacte, vinga. Sí, sí, sí, sí, digue-ho. Ho pots dir amb, amb, amb, amb marxa original, el títol en versió original, i el títol en versió catalana, i el títol en versió castellana. Ostres, però fa molta il·lusió saber que algú està escoltant en directe. Sí, sí, sí. Hi ha poca gent que ens escolta en directe, però hi ha gent que ens escolta I, en directe. I eh? algú que està a Alemanya. Correcte. Això de, de les zones... De fet, sí si, mira si ho féssim per FM, això no passaria. I com que ho fem a través d'internet, ens poden escoltar arreu del món. Arreu. arreu. arreu. arreu. A prop i a lluny. Molt bé, I, i ara que hem de parlar de propostes... Eh, ara el, el Ramon ens ha de fer una proposta jo, de pel·lícula. Jo, la pel·lícula que us proposo que aneu a veure perquè la polèmica està servida més o menys tampoc pot ser que sigui molt polèmica és l última de l'Alejandro Amenábar que és Mientras dure la guerra Sí el títol és el que està millor de la pel·lícula. Perquè ve a dir que la guerra que va començar en aquell moment no s'ha acabat. Quina I guerra? I d'una manera molt suau, la guerra civil espanyola. Va de la guerra civil espanyola. Va, de, va dels, dels inicis... De, o sigui, va de quan es van alçar, es van alçar militarment el Franco a, a, a Marrakech, a Marruecos, sí. i a partir d'aquí hi van haver els militars que ho, van defensar, que ho van defensar, els que no, no sé què, llavors ell va i si eh, comença la guerra, veus com seguim al principi de la guerra, però tot des del punt de vista de la Unamuno, cada cop al principi de la pel·lícula, això a més a més està molt mal explicat perquè no ve a dir el per què, és com que està apo, a polla, recolza públicament l'alçament el l'alçament no, militar, militar, perquè creu que, que només diu crec, crec, crec que, anirà, que anirà bé per la república perquè li fa falta això, perquè està molt deixat d'anar no sé què, i, I tu veus tota la transició que fa ell a entendre que de cop es troba davant d'una dictadura que va defensar, tot i que ell havia sigut diputat per les Corts també de Salamanca a la Segona República entre el 31 i el 36. Des d'un punt de vista històric, eh, per conèixer precisament el fenomen... No és d'aquest fenomen... que dic, jo he, anat, jo he anat... Jo tinc ànsia de coneixement, de coneixement històric d'aquell període i de l'anterior... Jo he de dir que m'interessa més el de, la, el de la... O sigui, en els últims anys he estat una mica investigant per sobre el de la Primera República. Sí. Però el de la segona que també interessa molt en refereix. Jo veig que nosaltres, nosaltres no som de 45 cap avall. Ai, de no, 40 45 i 40 la història d'Espanya i Catalunya la sabem com rara. relativa Relativament, Relativament sí. Sobretot el que és l'història recent, o sigui tot el que és segle XIX, segle, segle XX, sabem la Guerra Civil, sí, lògicament, perquè a més a més no havíem passat els nostres avis, però no sabem super poc sabem que hi havia una Primera República, una segona, i va haver el... el o sigui, el Primer de Rivera, però que jo... tot, tot això, perquè jo, això del Primer de Rivera, tot això no he estudiat mai, no. ni la Primera República, ni la Segona República, a l'Institut, i em sembla fort. en bueno, un cas, que vaig anar amb ànsies de coneixement, perquè anava una mica jo estudiada... La, de la Primera República que, era molt, que és molt interessant perquè vaig descobrir l'any passat personatges que eren, per exemple, republicans federalistes però catòlics, com el Castellar bueno, el cas i, aquella, i el, aquest, això és ja més Segona República l'UNAMUNO ja està als seus 70 anys és, és com es diu això el, el, un, té un càrrec honorífic a l'Universitat de Salamanca que és el, el rector vitalici o alguna així i de cop li treu o sigui, quan, quan hi ha l'alçament militar el, el, ell ho defensa i com però com, com el, el, el Salamanca, el Salamanca no, no triomfa, no triomfa, després li treuen el, el, el títol el títol de el títol de rector, Ai, bueno, el títol no és un títol, el càrrect de rector. Càrrec. I llavors hi tornen a tornar els del franquista, bueno, ja tot un lliu. Està, o si sigui, tu la pots seguir fàcilment la pel·lícula, però deixa molts això, deixa molts cabes sueltos i a part els personatges per exemple que fa, la interpretació que fa el, el... totes són una mica caricaturesques les interpretacions inclús el, el carrer de Halleck ho fa realment de somni, o sigui et surt amb, una, una, amb un nas postís com el de Nicole Kidman aleshores, però sobretot a la pel·lícula perquè no el reconeixes gens i ho fa de somni i, de... I l'Eduard Fernández que fa de la, de la contrafigura que és com l'obra de la pel·lícula que és dolent és el Milano Strackera, un militar franquista que és com siguéssim el que te'l pinta quasi com un psicòpata militarista que és el, el que va crear la legió. Es, uh, va dirigir la legió espanyola estrangera. No Madrid, Sí, van nos sembla com com un Gabel. Bueno, sí, sempre que s'veu Gabel's te me sembla que, que estàs tipensant, sí que és una mica caricatures. Bueno, en el cas que aquí és molt caricatures. Molts personatge de Tintín perquè surta un binocle, amb un binocle perquè li falta un ull i falta monocle. un bras, un monocle. Llavors que... eh, la recomanes o no la no... recomans? A veure, o sigui, l'han criticat, hi molt molta crítica, sobretot, sobretot hi ha molta crítica per la gent eh, fatxa i de dretes i tal, perquè perquè la troba molt parcial. Tot i que no deixes... És el que et dir, aquesta figura del Bar Fernández, que ho fa molt exagerat, sí que notes que és com un, quasi una miqueta de dolent d'Indiana Jones i el templo de la Maldito. I el, i, el, I el Franco també és caricaturitzat, però a la vegada poc, o sigui, amb motiu molt com que el fan que surti, parli poc i tal tot i que sí que existeix caricatura i llavors l'han criticat molt pel punt de vista perquè llavors va com a fer un esgermanament ell fa un canal a l'esperança no republicana sinó espanyola a l'alimentàvar, però li queda una mica a l'americana, saps, jo crec és que una pensar. mica com aquesta teat teatralització de Malditos Bastardos, sí, per exemple. Exacte, però, com que, sí, però allà, com que és una pel·lícula de gènere i té molta gràcia, i en canvi aquí, com que intentes ser una pel·lícula sèrie, Sérios, no acabes eh? sí. de... Saps, vull dir que, no tot, tot i que emocionalment el tio que et sap molt d Spielberg estan molt ben fets, està molt ben portat, o sigui, és impecable la factura tècnica, i tot i que principal falta una mica de brutícia a l'ambient, no sé per què... Ja, és, és molt nítida. És, és, és massa impolut, no, sí. No, sí. Però l'agressió històrica està molt bé i estan molt ben els ritmes i els tempos de les, i les interpretacions. Tot i que estiguin en certs punts de bueno, seguretat. són té... grans actors, ell però és, és, és bona un... caricatura la que fa el Fernández. És una bona interpretació. És gairebé una obra de teatre. O sigui, tindrà totes les omnisiós, sí, sí. Ell, eh, sí. bueno, perquè l'Amen Avar té molta mà no? en fer pel·lícules i ha... I, amb els actors, i dirigeix bé els actors eh? ni que sigui el punt de però dirigeix bé els actors i les actrius o sigui, estan tots els secundaris i tot molt bé, molt bé. però és això, des de guió et trobes una mica a faltar informació i que estigui tractat així com, saps? però bueno, bueno eh, però és aquí, aquí, ho de, aquí ho deixem és aquí ho deixem, molt si la voleu anar veure aquesta és la, la recomanació o no recomanació del Ramon d'aquesta setmana que, bueno, últimament ens estàs portant pel·lícules que queden una mica a l'aire la vostra decisió. La setmana passada ens va recomanar no D'Auto I, no i la vaig no recomanar per monàrquica i aquesta les... I per capítol allargant. Eh, com també és que és això, jo m'esperava és que poc t'ho puc... no sé, m'esperava una cosa menys menys didàctica i més i més agosarada. I no, i és una pel·li que, com, que a nivell de... A nivell, jo crec, d'estar basada en, sembla, en un llibre que, que li va agradar molt a ell, que va llegir d'aquesta aquest, discussió que van tenir a la seu del, del perquè la, és com d'escena de, final, eh? o sigui, és com tot el tot preparat per una escena final on l'una l'unam veu la llum i fa com tot un discurs que, és, que, que, que es recorda avui en dia, que és que fa una defensa de la república i contra els feixismes, però... Ai, sí, he, he fet un spoiler total... <laughs> Però bueno, això és una cosa que ja sabia quan la a veure i tothom us ha eh, ja parlant del discurs aquest i vull que la gent se supo... jo crec que a Espanya han estudiat aquest discurs, bueno, no ho sé. A, a l escola. L escola. Bueno, uh, per altra banda tenim el missatge de veu de la marina. Ah, perfecte. Que, que estira la post. piscina. El voleu disparar? Sí, sí, el tinc jo aquí. Si em puges el volum del correcte, sense por, disparo, eh? dispara. Són 15 segons, hem se de vida Ai, quina emoció. A veure, crec que és eh, el, el silencio de los corderos, no? Eh, crec, així dels 90 thriller, amb ve aquesta. Eh, no sé si estic en, en, en, en el bon camí. Uuuuh! The Silence of the Lambs. Mori Marina és la primera Et's vegada la de pro. És la primera vegada que ens endevinen una pel·lícula a través de les zones electromagnètiques, en directes. En directe. o, ja he de buscar un moment de sonora de més d'aquest moment de por. Això és ràdio de grit. Ha de buscar un moment de la película, de la película d'aquests moments de pel·lícula de por. Com es di'el? Aniva No, Aniva com es diia. Aniva i al altre com li diguen, tenia un nom el que que feia els el que m'agafen aquesta. Per cert, Ramon, Lacanya, aquesta de xocolata i crema està espectacular. Bona, oi? Veus? Què s'acabava de fer? Acaba de ser sí, sí, productes <ríe> que ens ha en total. Del forn d'aquest de qui <ríe> uh, Bé, doncs, uh, tenim uh, una pel·lícula endevinada, tenim banda sonora de pel·lícula, tenim proposta no proposta de pel·lícula uh, i seguim endavant. Tu, Oriol, has vist alguna aquesta setmana o oh no la veritat, ahir, estava, ahir estava mirant no la vaig acabar Sexo en Nova York 2 ah. la pel·lícula jo l'he vista però és no que... la recomano ni, vull dir, va ser Re... una, una qüestió vull dir, la va posar a l'Àfrica i la vaig estar mirant un, un tros és el mateix que D'on tonavi la pel·lícula és un capítol allargat però si has seguit la sèrie és o sigui, però, ni... òbviament no, no no la vull recomanar ni molt menys eh? no és el tipus de cine que a mi m'agrada estic, bueno, és allò, un desfile de... De, de passarel·les, de vestits. De vestits i, bueno... I humors, humor bla... semi-blanc i semi-optoticaròtic sí. i tal de noies riques americanes. Jo venia eh, pensant en... Empoderades dins del, De ser molt femenines. Mm -hmm. Sí. Jo venia pensant en una pel·lícula que P -p -p pensava en les meves pel·lícules preferides. I una de les meves pel·lícules preferides que no és un clàssic... Bravo! No és en blanc i negre. Bravo! És... American Beauty. Jo l'hauria de revisar. Doncs del Sam Mendes, a mi m'agrada American Beauty. Jo la vaig veure. A... Que camino a la perdició amb, el, amb el, és com un com western. A... No, és una és negra, ah, amb, amb el Tom Hanks i el, i el Paul Newman. Està molt Com de gánster, com sí, sí, sí, sí, de I sí, no, no no. molt passada i llavors ha dirigit les dues últimes tres, no sé si dues o tres, dues últimes del James Bond. Skyfall, uh -huh. la que sortia, el, la que sortia, el, la que sortia el fent de dolent al Bardem, que ho fa, sí. fatal, ho, fa, fa, bueno, ho fa fatal, i que no ja està sí. especialitzat en fer personatges de... Bueno, fatal, de no fa fatal. Però fa molt, molt, també molt això que dia, molt caricaturesc, molt caricaturesc. Bueno, que la sua James Bond. Bueno, que ara, la, tu l'altre dia em parlaves de... Ah, no, va ser el Penny que em parlava precisament de... Ara n'ha fet una que es diu 1917, tota mm. la, ara això és Primera Guerra Mundial. Tot, tot passa amb dos personatges que han de fer una missió que s'ha anat a recuperar. No sé què va haver el tràiler ahir que fica... Clar, mentre duri la guerra va haver el tràiler que és del Sant Mendes. Bueno, pues I American Beauty, a, a, jo American Beauty és una obra mestra. Sí. Descobreixen jo... aquell actor no? el, el que ven marihuana, el veí que ven marihuana. Sí. Però llavors no ha fet les coses el noi aquell. Sí. Uf, és aquell, que, aquell periodista que feia fotos sí, d'accidents Sí, sí. sí el que, que, que filma la bossa volant la bossa la bossa sí. de, de supermercat volant ja va sortir molt però no altre... jo he mirat el, el guionista viam si ha fet alguna cosa més i bàsicament és guionista de pelic aih de sèries ah, sí surt de surta fer... no surt Fargo la sèrie a la primera ah, ben, sí, no i America horror story també surt a la al sí. la, la temporada de la Lady gaga de vampiros i el no sí, sí, el que dius tu és guionista de de del dels 2 metres bajo sobre Tu sí. no l'has vist, vist? No l'he vista, no l'he vista, tampoc. però no, he mirat i dic, tio, de després de fer aquest guió eh, alguna cosa més, que més ha fet, perquè m'interessa moltíssim, i no ha fet res més a nivell de cine Bueno, ha fet una pel·lícula, però totalment desconeguda, que no... Que es diu no, no ho tinc aquí, ara t'ho buscaré Però, bueno jo crec que... El que explica és que ell tenia la intenció de que això fos una obra de teatre, perquè realment... Ah, és, molt són, és, és molt teatral És molt teatral, són cinc personatges, sí, bàsic, sí. quasi bé cinc, si no m'equivoco. cinc o sis personatges i, bueno, les relacions que hi han entre ells, bueno, és una família i, i els veïns i, i les relacions que hi han entre de ells, fill, pares i, i fills. Bueno, és una obra mestra. Jo la recomano moltíssim si no l'heu vista. És del 1999, o sigui ara fa i també va guanyar molts Oscars. 20, 20 anys clavats de la Pau. Va pel·lícula. guanyar també tres o quatre Oscars, eh? o cinc. Millor doncs, pel·lícula, millor actor, millor director... Doncs aquesta era la meva recomanació, una de les més pel·lícules preferides. Amb el Kevin Spacey, el seu segon Oscar, i ara ja ha defenestrat pel, pels casos pel d de bus. Ah, sí, va, algú I va passar. Cosa, sí. En fi. I ara ens toca... Re. Jo he vist una mena... He vist una que eh, te'n vaig parlar tu, Ramon, eh, que està... És, és una pel·li estranya. Amb... Eh, està al límit entre el blockbuster i el cinema. D'autor. Ci sí, no sé, no sé si d'autor. Té com punts que estan bé, però hi ha alguna no cosa que, no, que grinyola, que no et sabria dir què és. Potser tu si sí que ho pots dir. És aquesta de El Protegido. Ah, ah sí. Del, sí, sí. del M Night Simalan. El... Oh, és que el, el, el, el segon el... nom és... és difícil de dir. Com, com es i... diu? Shyamalan? Night Shyamalan. O Shyamalan o <ríe> com li dieu <ríe> no, vosaltres? És que, no, ara no, no. és que és molt difícil de pronunciar. Jo no m'he fixat ah. amb el nom del director. El del text sentido. Sí, sempre fa pel·lis d'aquestes sí. fantàstiques. Sí. O amb giro Té fantàstic. Té com recursos com... que estan bé i tal, però la pel·lícula... A mi em va perquè és com molt quieta, és molt, com molt tranquil·la i fa com... El... A, a que no trobes que, que més té més aquest similar. punt blockbuster, un... quasi... Home, sí, però ell tenia el clar, però si com Chamalan, Chamalan, Night Shyamalan. Night Chamalan. Un punt molt tele, té un punt tele, o sigui, té un punt que és una no, peli. El, no sé el, si és per el... acabar-la nan a veure el cinema, Sí, sí, perquè està molt planificat. Som molt sinemas, jo el recordo molt i com els yeah. els llargs, no? duren, llar... duren els plans. Sí, la peli i tot i el... que és un thriller, supera amb calma. Sí, sí. És que... No està mal, no està mal. És el que ha fet múltiple, que agafa el personatge sí. aquest i quin altre, i algun i un tercer, no? No. Eh, o sigui, aquí hi ha el Bruce Willis i... I hi ha el... Samuel L. l. Jackson, Jackson. I llavors eh. hi ha aquesta múltiple que l'he vist, també. És una pel·li incòmoda, bueno, inquietant. I llavors ha fet a aquest no una gent, que surten eh, els dos. Eh, a a és mi és sí, això, té... personatges. A mi sí. Oh, no em va agradar gens. És, és, bueno, és, és el que... mateix de El Bosque? Sí, clar. Sí, a mi el sí, bosc sí. sí que m'ha agradat. No, no El bosc i el incidente. el incidente. sempre passa com alguna cosa ofini, és com alguna sí. cosa alguna giro. I ara ja ha fet la última que surten els els personatges de protegido, surt el Samuel L. Jackson i, sí. de, i aquest de múltiple. Ah, val. Però hi ha un altre personatge que no sé com es diu i no sé com es diu la película que ho han fet l'any passat. Que a mi m'ha agradat, no m'ha desagradat. Glass. Glass, exactament. Que és el Samuel Exactament, exactament, el personatge d'ell. B doncs de cinema bueno, recordem que a Toro Passado que això se'ns va... Bueno, igual tu vas dir Ramon però. aquesta setmana hi ha hagut el Festival de Cinema de Fantàstic i de Terror de Sitges i cap dels tres hi hem anat No, no, no, no. no. Es veu que estava dedicat a Mad Max i a Alien, no? I als 30 anys de l'aniversari d'Alien Sí Estaria bé anar-hi algun any. Sí Jo per la banda de fantàstic, eh? per la banda de terror. No. No. Disfressats com no. aquells que surt aquells friquis. No, molt no... friqui, eh? Jo vaig anar-hi l'any passat o l'anterior. Tu hi vas no, una, no, una no, vegada no. amb l'Anna, no? No, això disfressat no. Jo hi he anat molt poques Sitges. Vaig veure el de Pillow Book del, del Peter Rinaway, que, la va, que a més va guanyar algun premi, i la peli no és, no és de cine fantàstic, però va Aquella guanyar algun premi. De, de, de, de, de la Aquella que li dibuixia el cos de caligrafia. Sí. Però això té, ja, molt bé. té molts anys. Això allò va ser el 96... I llavors hi vaig anar fa un parell d'anys a fer una marató que vaig veure com 4 o 5 seguides des de les 10 12 del vespre fins a les 5 de la mat 8 de la matinada. Fantàstic. Fan, fan, fan pel·lis tota la nit. Sí, fan un o dues maratons durant el festival. Hòstia, no ho sabia en un cine d'aquells que queden per al mig del centre, al centre un d'aquells petits al retiro. Un... I allò ja va ser molt divertit. I vaig anar sol, eh? Que I així si vas amb algú més, ningú ja. n'ava sol. Tothom n'ava com a dos o clar, tres, clar, amb, amb coses per menjar. coses per menjar. Sí. Molt bé. Doncs fins aquí les recomanacions de pel·lícules. Ahà. I ara que ens falten? Sèries? Però les sèries doncs a no... Veure, a veure si endevineu de quina sèrie es tracta. De quina sèrie es tracta. No. És, és difícil, eh? Ja us aviso. O sigui, no la sabrem, no? No. No en tindreu ni, <ríe> ni idea. Però una sèrie que hem vist o no? No donaré més pistes. <ríe> És molt fàcil, não fácil ela dizer. A pessoa andou. E ver, a filha está a ser. Tu ho saps qui Jo no sé quina és. Jo és que no l'he vista. No és. la traducció, em sembla que sé quina és, però no l'he vista malament. A mi em va marcat. No donarem... No donarem pistes, no? Bueno... Sí, però ja diu Black algo, o sigui, amb això ja, ja, ja ho he encertat. Eh? Jo amb això del Black no sé què, ja que, que sé quina és. Bé, Tot i que no he vist la sèrie. No has vist la sèrie? No, però sí que, on sé que és molt mítica, sèrie. la tigui 3. Sí. Sí. Molt bé, sí, és sí. aquesta. I quina productora? Sí. Les mateixes que el Jove, <laughs> sí, que ets la jo. La BBC, ho <laughs> sé. La, la BBC, americana o anglesa? Anglesa... <laughs> Bé, doncs això, això ho deixem aquí perquè ja, o sigui, ja la gent ho endevinarà, jo crec Sí, que ho diguin, que ho diguin, diguin. Digueu-nos alguna cosa, va Bé, bueno, i pel que fa sèries, tu Ramon, tens alguna cosa a recomanar? No, no he vist res No, no has vist, res. No, no he vist No he vist... No. Tu, Andreu? No, jo... Vale, doncs em toca a mi Jo tinc una sèrie a recomanar, que no recomano mai sèries jo Perquè no sé, no sé per què, però sempre em quedo fora us recomano una sèrie de Movistar de, Produïda per Movistar sí. Que es diu El Hierro Ah, que va d'una jutgessa i no sé què no. Que surt la Candela Penya que fa M'encanta la Candela Penya Fa de jutge, ho fa molt sí. bé I bueno, és un thriller uh, Comença amb una, amb una desaparició I a partir d'aquí doncs, Estirant el cable doncs, uh, Bé, bueno, és un, un thriller No dic res més però... i tal Bueno, no es pot dir Però bueno, és una sèrie espanyola Que val la pena S'assembla la Isla mínima? A la pel·lícula? He llegit alguna cosa com que s'hi tingués alguna veure Pot ser, sí El tipus de clima Sí, una mica Em va recordar Alguna altra pel·lícula O sèrie, però no et sabria dir quina Recordo que quan la vaig veure Em va recordar Però bueno, és igual, ara no me'n recordo i és una sèrie doncs, bueno, això interpretada per la Candela Penya, que ho fa superbé. I el Dario Grandinetti. Correcte, que també ho fa molt bé. Mm. I, I a més a més, doncs està rodada al Hierro, a les Canàries, i els paisatges són espectaculars. També vénen ganes d'anar-hi, vamos. Molt, de ser, molt com de ser. La resta aquesta que és, que és volcànica, volcànica no? Volcànica, no? sí. De... Me n'han parlat bé, d'aquesta illa. Sí, sí, sí. És una de les, de les que valen la pena, diuen... Sí. Juntament amb la Palma No he anat mai a Canàries Ah, i... no, sí, i vaig an... anar a Lanzarote Lanzarote i és la tercera també és Jo eh? vaig anar a Lanzarote també Em va agradar molt uh -huh. Visca Lanzarote Lanzarote, Lanzarote. <ríe> És la tercera conjugació Del verb lanzar Ah, sí La quarta <ríe> verament. <vull> Veramente, <ríe> Veramente che. Doncs uh, passem al diàleg Va, que aquesta setmana no ens la podem deixar aquest Vinga. diàleg només el sé jo, però és molt fàcil eh? És molt fàcil I una mica pastel o comercial Però bueno, aviam Som-hi? Som hi va A veure si endevineu el diàleg Vaig de... posar diàlegs famosos a YouTube I em va sortir un... aquest i vaig dir va". Endavant A veure si endevineu la pel·lícula d'aquest diàleg Això és La migdia Ada Ada, Ada al nuevo programa ada, de Radio ada. Trama. La Radio trama, Lliure. Trama, trama, trama. ¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones? Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. ¿Ah? Me pasé casi toda la noche pensando... Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? No. Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres... Supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente... Citarás algo de Shakespeare, de nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos, esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? ¿Para que te rescate de los pozos del infierno? ¿Ni qué se siente al ser su ángel? ¿Al darle tu amor, darlo para siempre? ¿Y pasar por todo? ¿Por el cáncer? ¿No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano? porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval... Creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo, tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval. B, doncs aquí ha estat aquest diàleg, eh, famosíssim. Des, de les, des del chat, la Marina ens diu: "Respono, mas, Maria, "Massa per... fàcil." Marina doncs... respono perquè nosaltres no ho sabem. O sigui, jo jo he jo, no jo ho sé. he endividat per, endevinat per dues, dues paraules que han sortit durant el diàleg. El Ramon na ha perdut, no. però al final sap qui és. No, I l'Andreu? L'Andreu ha perdudíssim en aquesta secció, no sabia de la película, no sabia del diàleg. Programa... No diàleg. La pel·lícula és famosa, més o menys, però Molt famosa, és bastant famosa. No, i el diàleg l'he sentit, sí l l sentit, sentit. Clar, jo el diàleg, és... veus, a mi no em sonava sí. gens, gens però no, gens, no gens, gens, el pillo no el tenia gens Alguna integrat Si sí, la pista que et podem donar és Boston? Un dels, no, Boston Boston i, i Good, li han dit ah no, no li, li, han li han dit Will, will. will. ara m'he equivocat una altra, una altra pista. però li han dit Will I el, però la pista que et podem donar és que jo crec que un dels que parla o un dels, dels que surt a la pel·lícula és el, és el personatge com de professor més mític de, de la nostra infància. infància ah, però en una, altra en una altra pel·lícula. Però vull que per això... És, per és un actor aquesta, que es es va, va, també va, fa una mica de mateix. Es va suïcidar. Ja sí. sé quina pel·li és, em sí, sembla, sí, sí, sí. però no sé el títol sí. de la pel·li. Quina pel·li és? No sé el títol de la pel·li. Bueno, aquí bueno, no, eh? surt hi surt el, aquell que feia el hosti com es diu xioma sí, d'aquest robota l'ombra del 21e que... de centenari exacta el, el robin williams el robin williams i el Matt Damon sí correcta i el benaflec i el benaflec correcte però no sé com es diu i ella l'actriu aquella tan guapa mini driver Caram, Ramon... La va no... nominar a l'Òscar. No se te n'escapa ni una, eh? La va a l'Òscar. No, sí que se me n'escapen moltes. O sigui, el diàleg no l'he reconegut, perquè és, perquè s'ha sentit Boston i s'ha sentit... Jo quan s'ha sentit Boston i n'he Goodwill Good Hunting. Però dic, no ho puc dir tan clar perquè no em sonava darrere l'escena. Ja ja ja, no? Bueno, és igual. Ja. Ja, ja. Clar, és que home, ja, ara ja ho estàvem dient perquè l'Andrea havia encertat. Sí, sí, sí. Ara, ara, ara ja he pillat el no sé mm. què... Ah, ah. Va, diga-ho, diga-ho No, és que no em no sé què, wheelhunting Good wheelhunting Ah El, i... Ah, indomable Indomable, indomable. indomable. Ah. wheelhunting vale. Molt però, bé però, però amb la traducció, m'agrada això, seria així, no? Perquè seria good de, de, del bo, bo Déu Good o no, got? Good o got Got és amb una O, no? g -O sí, i Donc, good per, és amb dos, dos Però good wheelhunting s'escriu amb una, no? El no, títol de la pel·lícula? A... Ah, no ho sé Ara mates. No, potser és amb, amb dues oles és, és, és un títol que s'ha de pensar No entenc no en no en què té a veure El Good Will Hunting amb l'indomable Will Hunting Perquè Good nosaltres no ho, tenen, no, no ho tenim com a indomable La paraula Good A veure, poso mentrestant la petició uh -huh. de la Tània Que ha, que ha arribat o no? O sigui no, al final, final Ah, al final, les peticions sí, peticions al sí, final Um... però fa falta ah jo les, la pesca meva ara estem allà, hem d'anar de les pesques no, no sí, no. ara es toquen les pesques però, però si voleu sigui sí simpàtic ma chambre a la forma d'une cage le soleil passe son bras par la fenêtre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 personne de l'amour un million de roses n'en baumeraient pas autant maintenant une seule fleur dans mes anges je rage je me vends je ne veux pas travailler je ne veux pas déjeuner je veux bah fier de ça qui veut me tuer c'est magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux treballer no, je ne veux pas déjeuner je veux seulement d'oublier et puis je fui bé donc simpàtic sortim a pescar sí. uh... oui, oui, oui i jo tinc una altra de pesca, el que passa és que és menys pesca. És menys pesca? Que aquesta. Aquesta sí que és pesca, pesca, la que t'he dit. Aviam. Fa un moment. Jo, de moment, no tinc cap pesca, però tu em parlaves ara de les germanes Filetan. Mm. Què em pots explicar de les hermanes Filetan? Només et puc explicar com la vaig descobrir, com tots els descobriments que faig, jo són a l'estat Radio 3, però aquest cop com que tenia de buscar alguna pesca em vaig intentant recordar de pensar entre que fan la cançó i, i, i fiquen la següent cançó que es diguin qui és i em vaig quedar el nom d'elles i vaig, era com un bolero xa xà molt divertit sí, i vaig sentir Radio 3, sí, però és igual yeah, sí, um, i, i era com que vaig trobar molt animat saps una cosa una mica d'anys 20, anys 30 sí. per canviar una mica d'aires i una mica al tròpic tot i que elles són, elles, elles són, em sembla que no sé si són colombianes o venezolanes, no ho vaig acabar de sentir bé. I llavors és que, és que el que recomano és un programa que fan cap a la, les 12 o la 1 al, al cap de setmana, sembla que és, que es diu, no sé què va Compatines, però tu que et saps més el problema de la Ràdio 3, et sembla no sé què de Compatines, Compatines i a la ja Loc o, o Compatines tal, un programa que va estar molt bé. Que fan, sembla, jo diria que és dissabte i diumenge, jo vaig sentir-ho allà. Ahà. les hem anat fretant a Radio 3 a com, Radio sempre, com sempre no? o sigui... i llavors tinc una altra pesca que és més a partir de, de que aquesta, de, aquesta és una cosa que m'agrada la cançó però vull dir és com tràgic d'on ve la cançó però vull dir aquesta de les fretant no, no és tràgica i esperem que la cançó que hem trobat no sigui tràgica però l'altra que poso sí que és tràgica però és molt sentida o sigui és molt tràgic o sigui, és, jo trobo que és que m'agradi la cançó quan sapigueu d'on ve ja ho, bé, ja ho veureu ara me la, la dius i te la i, busco exact, i, la, i la posarem abans de dir el títol molt bé, doncs uh, anem... Amb... Doble, doble petició, Ramon. Sí, perquè sí. ja no tinc res, o sigui que el sí. Ramon demana per mi. Jo tinc doble petició, també. Bueno, és igual. <laughs> Què vol dir? La casa és gran. La casa és gran, Va. clar. Anem bastant malament de temps, eh? Ah, sí, perquè... Ah, sí? Se'ns està fent llarg el programa, o curt. Com, llarg? Curt, sí que... Curt. Llarg, llarg. Ens està quedant un programa llarg i, per tant... Si portem una hora llarg, si portem... Si, i clar... Bé, bueno, no ara veurem, ja on no anem veient. No ens queda veiem. tant, si no ens queda tant. Ja ho anirem veient Oriol vale, vale. Te voy a dar de todo menos miedo <laughs> Anem amb ah, piropo de les germanes sí, fletant. fletant i això sona d'aquesta manera, manera. Tú que me seguías no sabías que piropo me quedaba mejor. Te saludé a mí también y sin hablar no sé por qué, desde ese momento comprendimos que nacía nuestro amor. Hoy que la vida nos lleva amor, quiereme quieresme siempre como te quiero yo a ti va en el idioma una palabra me dijiste que te pueda pintar nunca habrá un romántico piropo que me guste si eres tú mucho amor te quiero yo que en nuestra fe canta el amor como aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré.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 Visca les germanes fletant. Hermanes fletant. Molt bé, molt... Molt, molt d'època, sí, sí. sí. Aquest son... L'equivalent a Charleston però aquí. A les grans anys 20 o 30, però quan encara la cosa era tot republicà. Bé, bé, sí, sempre amb aquestes curiositats que si no fos pel Ramon no tindríem. Ràdio 3, ja us ho dic. És Ràdio 3, això, això eh? radio 3, Ràdio 3. Molt bé, i ostres, ara... Ara ens has d'explicar això que vols posar, Ramon. No. Primer ho posem i després ho explico. Ostres. Sí. Prepareu-vos perquè vén, vén, vén, vén Sí, corbes. sí, o sigui el Ramon, ens, ens... Però és agradable d'escoltar, o si sigui, no és idiònic, no es que meten i és una cosa així distorsionada, però la lletra tot plegat us porta a un lloc. intenteu llegir-la com a melodia, si us plau. No la llegiu com a o sigui, com com, és com a que el cantautor que la canta. Per això, no ho sé per què sembla que li agrada la cançó és que la cançó és molt com un espiritual. llegiu lo com un espiritual negre, no com a però el missatge és fatal. Sí, bueno, claro, perquè estàs a les últimes quan tallistes allà. Vale, vale. Bé, uh, no la presentarem més. Tallistes allà. És algo que no ens deixarà indiferents. Vale, pues dispara. Allà va. Això sona d'aquesta manera. sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Cuando más reciera el fuego y la pelea más fiera defendiendo su bandera el legionario avanzó y sin ceder al empuje del enemigo exaltado supo morir como un bravo. Y la enseña rescató Y al regar con su sangre La tierra ardiente Murmuró el legionario Con voz doliente Soy un hombre Aquí en la suerte Hirió con zarpa la fiebre un novio de la muerte que va a unirse en nato fuerte con tan leal Al fin le recogiero Entre su pecho encontraron Una carta y el retrato De una divina mujer Aquella carta decía Si Dios un día te llama Para mi impuesto reclama Que a buscarte pronto iré Y en el último beso que le enviaba su postre despedida le consagraba. tu lado a verte mi más leal compañera. Me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi bandera. Viva la vida, que no la muerte. Com diu la legió jo dic viva la vida perquè això surt a la, surt a la cançó en un moment de la pel·lícula. Quina pel·lícula? mentre dure la guerra. De la que la mena a ver y la al final de, de la canta. I el que volia dir també és que la caricatura que fa el personatge ho fa tan bé, perquè és molt bon actor Fernández, que en el fons hi agafes una mica inclús de, de simpatia amb ell com a com a que li falta un braç i li falta un ull i va per la via... Com a al·liciat per, per això et trobo no. que, com a al·liciat de guerra. Que per tant, té un punt la pel·lícula que no sé si... Mutilat no sé de si guerra. Tot... Sí. Sí. Sí. No sé si acaba de ser útil aquesta manera tan... Entre reducció... Fribolit-se no potser. No, perquè intenta no, no ser frívol, eh? Perquè tan, tan intenta, freda, però... però... Sí, però d'alguna manera no sé. I jo és que m'agradaria molt que la veguéssiu i llavors que em diguéssiu alguna cosa. No. Vull dir que la gent quan vegi la pel·lícula Siskineu comenteu coses en el xat de la, del programa. Ràdio. Mm -hmm. Perquè bueno, és... però ara parla'ns de, del Javier Álvarez i de la... Ah, el Javier Álvarez, l'únic que puc dir, igual que l'Alejandro Amenávar, igual que el Pedro i jo estic fent cada programa, són gais. Fa tot, sí, I fa, fa tot tota la tonta. pinta Jo no ho sabia Aquí el Javier Álvarez o el sí, La Mirabra ja sabies Sí, home Ja se ja sap perquè ja va fer un, ja va fer un zero d'aquells va, va sortir a l'armari del zero I com l'has tret aquesta versió? Aquesta l'he tret d'un disc que va fer ell fa uns 15 anys o 16 Que es deia Grandes Éxitos Però els Grandes Éxitos no eren d'ells sinó no, de cançons que li dàvem a ell Que hi ha per exemple l'Orthaway El Roxanda L'Everybread del, del de l'Stink hi ha moltes cançons i entre elles hi ha aquesta i ell hi ha donat aquest toque com de nana i i amor romàntic i, i coses que és, que és cosa viril d'enfrontar-te a la mort a, a, la, a la mort amb, només amb el record de l'estimada però portat en a paroxisme aquest de lo... Obli, hipersensible, perquè vull dir, em refereixo i a mi que m'agrada molt aquest tipus de la cançó com, com s'ha esclat, però lògicament que, que, quan vaig saber jo que era sempre l'he escoltat a través d'ell, llavors veien la pel·lícula, em vaig quedar una mica com horroritzat de la relació que tenia jo amb la cançó que, que, la, que la trobo molt, com una cançó molt romàntica d'amorfo, no? Que potser vas a la guerra, però clar, no, de, però el que passa que la legió, no sé, la llistaven a gent que estava disposada una mica, com a tot. per recuperar, a, tot, a tot, tot, tot, tot i llavors vull dir Bueno, de fet em sembla que et pots eh, i encara existeix pots la pots salvar no? com de la presó no? Apuntant la, això -ho, ara també ho bueno, ara també ara et fas de la Guàrdia Civil i et fot, eh, tens una baralla en un bar i empresonen els altres no, però no a parlo d'això <ríe> no. no. parlo de que hi enviaven gent que no hi tenia res Exacte, a perdre que, tenia, com de, que ho per què dur. vols, la presó a la legió no? mm. ja. sí, sí, em que sona això. alguna cosa així en no, el no, ho preguntarem als nostres, als nostres mayores Exacte. Molt bé, doncs aquestes són les pesques Del Ramon Jo aquesta setmana eh, Porto Quatre pesques Com quatre? No havies dit dues bueno, Porto una pesca Dedicada a cada un I són tres Passa que hablaremos los quatre No? Que felices los cuatro Porto una pesca dedicada al Ramon Sí I una pesca dedicada, que que és dedicada a l'Andreu Però que s'ha de definir La teva hi han tres cançons per Ah sí. bueno, Igualment gràcies uh, Comencem per tu Tu mates. Sí, ara et faig la la, la semiprèvia. Sí, sí, faig, te les presento les 3 i dius quina és la que més ah, t'agrada. Ha arribat al final Molt aquestes 3. Més, més de gust d'escoltar. Tu vas parlar que la setmana passada, que tenies curiositat i ganes... Ja sé per on vas, perquè estic veient... veient estic aquí, veient no? Estic veient aquí unes penes... Tenies tenses, ganes sí. d'escoltar de, i conèixer una mica més i donar-li una segona oportunitat a un tal Sharim Araster. Sí, efectivament. I t'he portat tres cançonetes del mestre... Charim? Del Sharim? Del Sharim Araster. Per favor. És que... Què vol dir, per favor? Està enamorat. Què vol dir, per favor? Que està molt bé, eh? Bé, molt bé No, que bé, està bé el xerín, el que canta Són tres està bé cançons bé. Eh, Són tres, tres cançons espectaculars Molt bé Una és una cançó romàntica mm -hmm. Que es diu O, Helena No, aquesta ja, no, ja l'hem no, sentida no, no. La tens escoltada sí. Sí. Després hi ha no. una que és com Roquera apocalíptica No Que és Indomables que Opera, també, ja l'havies posat I la, I la tercera Que és la que no heu sentit I que per tant triareu És Jo t'estimo Que és com una mena de jo que també Rock que progressiu uh, Psicodèlic per, No, el meu nom i la definició i Jo t'estimo ah, Hola hey, hey. Perdona doncs uh, res, si vols sentir aquesta jo t'estimo, sempre hem de mirar missatges d'amor a la estimem, o sigui, estem amb el jo t'estimo doncs... i progressiu, tot, tot progressiu progressiu, sí, és molt bo adequadament doncs això sona d'aquesta manera Ben perplexa i transparent, està ferida i n'és conscient. No hi ha queixa, ja ho entén, i si plores, és perquè ho sé. Joc l'abraço, però no ho sé, si fracasso, què faré? Jo l'estimo, jo l'estimo quan fa com si res. Jo l'estimo, jo l'estimo quan em perd la fe, em perd la fe. i transparent hi ha ferida conscient però no em queixo ja ho entenc no es pot viure eternament Bé, doncs aquí ha estat aquest Jo t'estimo de Xerí Maraster Té un nom preciós, té una cara preciosa Té una música que a alguns els agrada Està bé, està bé Seguirem investigant Molt bé uh, Doncs uh, volies dedicar una cançó al Ramon, tu, Oriol. Sí, és una cançó que va dedicada al Ramon L'has pescat aquesta setmana? No, és una cançó molt famosa Que però no me la diguis és si no la... una cançó que t'encanta per això te la, te la dedico o sigui, és molt mainstream també no, és no és mainstream bona, no? no, no és Madonna bueno, però per fi si tot Python és mainstream a Estats, Estats, no. Estats Units a l'Argentina tu so, ja l'has vista, la veus? Ja, l'estic no veient no? pues, va, dispara-la això sona d'aquesta manera però em el pols, hòstia d'orgull, m'aixeco i no puc un bon trau just al mig del cervell. Ui per uvi, dem per dent, i saps si tot som més, un missari a sou, no un pan de nec. Cau m'aspirés, plou però no congués, potser no calç o pluix, un veu fent virolles, no plora, no m'ha de ni veu. Ui per ui, dent per dent, i saps si tot som més, comissària sóc, no hi ha on no hi ha ni un de net. Cops de puny, ulls de belluts, guerra de bullonets. Per orgull, tu ets sense sol, no vindrà d'un fam. Per orgull, tu ets sense sol, no vindrà. Hora complexes, és prou de modesties, no et caldrà fer-te gran. Falses històries d'un moment d'abans Raula, pola, sang a cor Llàgrimes plorant Des de sempre ens està Un cocodrilo merdós Dur Duri, que turi, que duri que turi, que turi, que turi, que turi, que turi la bona sort que Dur duri, que duri, que duri, que duri, duri, que duri, duri la bona sort. Que duri, duri, que duri, que duri, duri, duri, duri la bona sort. Tu, gent mirant tots embadalits, tu Tot sents sol, ningú fa un pas. Es canyolits mirant, no Sense mm -hmm. Què t'ha semblat, Ramon? És les meves cançons preferides de tota la història mundial. És mainstream? dintre del pop rock català, jo crec que sí. No. Dintre del pop rock català, sí. Jo crec que l'Adrià Puntí és un artista totalment però, infravalorat. Infravalorat? O, és, o sigui, em refereix, sí, perquè no se la coneix tant, però jo crec que dintre del que és la gent que segueix el pop rock català, és, ha arribat a... És, o sigui, és, és com... És un geni. No, és un, no, clar, un geni total, però em refereixo, crec que ha arribat a, a la, arribat a la gent que segueix les coses. La gent pensava que ara escolta Zoo, a l'època també escoltava... A l'època, els que eren joves, quan nosaltres érem joves, o sigui, els que... Bé, bueno, els com nosaltres, em refereixo dint la nostra generació coneix tothom, Adrià Puntí. Sí, sí, això sí. Jo sí. Jo crec que el que... I, I a la mínima que t'agrada una mica la música és, és frepant. I la poesia, perquè és aquesta és combinació brutal, entre poeta brutal. i musicalment. És un poeta... Les, I les melodies que fa que s'engany. És meravellós, aquest home. I a l'escenari ell sol L'escenari, depèn, de, depèn del dia que, que te'l te trobes de Quan ells dia... fan, ens fan A mi m'ha passat ja diversos cops De concerts molt bons, concerts que és una espècie d'assaigs però ell, clar, és que és un home que està inspirada, està d'anir-hi-ldir Jo l'he vist vis en directe Tu vas veure aquest concert de les Trucs? No, vaig veure a la Cerdanya, precisament ah, I va estar bé el concert o no? Bueno, és de... Va, Des... Fa poc d'aquesta època que ha fosca, passat ja... Fosca. No sé, li, no sé ben bé què li ha passat, però ha passat per un calvari. una crisi, sí. I em la veu molt rugallada, però bueno, ell, so, ell sol no, amb una banda, però ell al el piano... I a la guitarra també, de tant en tant, no? Feia un tema a la guitarra i ah, ha i Tot el que més al piano. piano, i molt espectacular. Sí. Perquè el tiu fa el que vol, vull dir, és una artín... Ah, bueno, sí, perquè a més quan es posa a desvarejar... Però és que a mi em va passar amb la Tània que vam anar i pagava, pagaves una mica més i et donaven, que això estava molt bé, Donaven el disc aquell, la, el que estava presentant, que eren temes variacions de temes seus, més o menys, sí. t'ho donaven amb, un, amb una caixeta de cartró que ell havia, era una aquarela que havia fet ell a sobre. O sigui que et donaven una peça de la, de la única. Pontí, una peça única. Cada, de cada de tenia I llavors es deia, no sé, no sé com es deia, es deia el concert, però hi havia un billar sobre l'escenari. Però era el Barts, allà a l'Abringuda del Paradell. I tu no veus, o sigui, tu tens un escenari com un teatre, com l'antí, com el principal, que té teatres per darrere, avui tu no veies el billar, i era ell intentant com a fer temes, presentant els dos que l'acompanyaven, però en total devia fer, només ha fet quatre temes sencers. Com una hora i quart de concert. Els van allargant com amb diàlegs entremig, que no acabava de fer alguna impro, però tu no puc fer una impro acabada del tot. Com una performance, quasi. Sí, sí. Mol bé, doncs... Um... Després de tirar-me la cervesa per sobre, Andreu, he tancat sí, l'ordinador, perquè està fent està fent coses sol i uh, no sé què li mm, bueno, passa. Bueno, esperem que es recuperi. Sí, recuperarà. Ola, que a més té uns anys, ja es veu. Uns anys té, vull sí, dir. es moco de pavo, uh -huh. No es moco de pava. Ah, que per cert, això que estan enviant de mo no es moco de pava, aquest programa de radio ja em va flipar. Jo també. Oh, I hem d'agrair de... a l'Andrei que ens enviï aquestes sí. coses perquè... Bé, el moco de pava. No és yes. moco de pava, es diu, No es moco de pava. De pava. Sí. Bé, doncs, eh, hauríem de tenir un tema d'un artista sabadellenc. Exacte. Que no tenim. Que no tenim. Perquè doncs, ara, ara venia a la secció de plaques de carrer. A mi se m'ha acudit un artista, el que passa és que doncs, no és de Sabadell. Sí, sí és de Sabadell, uh, però mmm, bueno, no sé igual, ens podem deixar inspirar. Si voleu, busco la cançó i ens deixem inspirar. Yes, I Fem un plaques de carrer improvisat. Tu com el si tens a no, plaques de carrer? Tinc clar la zona, tinc clara la zona. Sí? El nom del carrer, però mica sense bateria al mòbil. Per tant, tot tinc informació plàstica, però, sí, però tinc clar quin és el carrer. No estava sigui, mòbil. El carrer és Ves? El carrer és un carrer nou, de nou acuño, que va ser una ampliació que es va fer de la ciutat, una ampliació, no una una ampliació. Visto baixant la cançó una comunicació entre la ciutat i... entre la ciutat antiga i la ciutat nova. Canlló. Un eix de comunicació, no. A veure, a veure, exacte, a veure si inserteu de, de quin carrer estem parlant. Un carrer És que... un carrer nou, molt reivindicat. Nou, però, no, però... Nou, nou, nou nou, no, nou, nou. O sigui, deu tenir vint i anys com a, No, o vint, o vint, no, no. No, no, no, jo us jo que és nou, quan us ho digueu. Bueno, quan, clar, 20 us anys, us, és, 20 anys és nou. És sí. que veure, és que ja tenim 40, però vull dir que 20 anys de tota la nostra infància i joventut el vam passar sense aquest carrer, a veure si m'entens, vull vale. dir... O sigui, ara passa que els últims anys el tenim molt integrat perquè és, que és, és, un, és un carrer que has devingut important. Has devingut important perquè comunica ja dic una cosa que ja existia però que es va convertir en un eix molt més important del que havia sigut de la ciutat, exacta amb la part antiga. I llavors, a partir de la reivindicació també veïnal, el nom d'un mitjà públic de transport perquè poden fer servir totes les que té carnet i la que no té carnet com jo, Cotxe. té aquest nom Té el nom de la plaça que comunica aquest carrer amb l'Eix Macià. És plaça Catalunya i Plaça Espanya, no? No. No és dir que era l'Eix Macià? L'Eix Macià, però és un eix que comunica una plaça que els veïns d'aquest barri va reivindicar, que n'hi aquest nom, pertanyes al nom del barri, i comunica no. En és una La Concòrdia? Plaça, no, a veure, però és que penseu... Escoltem, qués, escoltem la pista. Escoltem la pista que és. Aquest, hi ha un mitjà públic de transport que una de les parades té el nom d'aquest barri i té aquest nom perquè els veïns ho van reivindicar Canfeu. molt. Can Feu? No, Creu Alta. Can Feu sí que també va passar, perquè, per això es diu Can Feu Gràcia, i per això ho van reivindicar de... i per no enfadar cap uns... Som el, la primer municipi que té una estació amb dos noms de dos barris. No, la que no comparteix nom. És o sigui que ara ja això... La que no comparteix nom dos barris, sinó aquella altra parada hi ha que té el nom d'un barri i ho reivindicaven els veïns. I a més tal és marcial el que comunica amb l'altre. Creu Alta, ha... eh? A Creu Alta Coi, ho Creu Alta què vols? No, i bé, com ja. es diu és eh, que no sabeu el nom del carrer que, que va comunicar l'Ege Macià amb la creu alta amb la plaça Creu Alta és eh, que no el sabeu no? I, i aquest carrer de gareu que no és nou I, no. Més, és on surt la parada ah, aquell de, tan amplo aquell que vam, vam transitar a la manifestació l'altre dia exactament que vam fer el giro allà vam va fer giro perquè eren molts aquest carrer com es diu i a més està molt bé i veus que està ben triat jo per exemple avui, avui que ho he sapigut que és que Google no buscava veus que està ben triat és el, el carrer del teu banc i del teu com és <laughs> Al día que bug, ¿no? Kim Bang. No hi ha aquest banc. Jo també sóc del banc Sabadell, però no... No, no, no. no. Ah, aquí, no, res de banc Sabadell. Aquí uns presents... Eh, no, farem ja ja no. No, farem, no farem publicitat dels bancs que se'n van de la ciutat quan reivindiquem. No farem publicitat del nou banc, però sí que farem mala publicitat del banc de Sabadell, del banc de Sabadell feula, que són uns feula. lladres. Feula. Sí. Pensa que em cura feula i se't va delicada, bla, bla, bla, bla quan, quan, quan, quan, quan, la, la, amb la això sí que no volem publica. proximitat. Cada vegada que fas un moviment al banc, o sigui, per exemple, et cobren la llum, 80 cèntims. Et cobren el gas 80 cèntims. vas a comprar el pa i pagues amb la targeta que avui en dia es pot fer. I val com la barra. 80 cèntims. o Sigui la compres la barra de pa que val 90 i et costa 80 cèntims aell. Però així? Eh? tal fi. qual. O sigui que bye bye a part, a part dels tot i que està la plaça Catalunya que està dintre del circuit d'aquest que estigu ara fent. Exacte. no, no, són uns lladres absoluts us convidem a que bueno, us canvieu de banc i aneu a bancs que no cobren comissions per res, ni de manteniment ni de la targeta, ni de transferència ni de res banques eh, ètiques banques no tan ètiques però bueno, banques que al cap sí, i la fi mínim... tracten una mica més bé el client sí, sí, perquè allò de Sabadell tela, eh? No, de... banc, de Sabadell. banc Sabadell Teletà, tela, eh? Banc de Sabadell, down per això que... La meva oficina becària és del Banc de Sabadell i està en el carrer que fa triangle i fletxa amb aquest. Sí, és la carretera i... de Plats de Llucenès. Ah, que és molt sí. maco tenir una carretera que sigui Platts de Lluçanès, que és Platts de Lluçaners, hi ha poca població, però originàriament hi una carretera que anava allà i, per tant, encara es diu carretera de Plats de Lluçanès. Allà tinc l'oficina. Però, bueno, anem amb la intro de la és no, no de... de plaques ah, de carrer i ah, ara ens ho expliques. Jo ho repeteixo. Tela amb lo del Banc de Sabadell eh? tela, tela, Telita-tela ja sé qui és ole és molt gran que eh?. mi <eyed> cariño <kız>, tu lo tienes tenga que titiritaina que titirimundi que titiritero tiene el tenga-venga tenga-venga que no que he de imo como titirita no tao, migaita de luna, ve así todo es pao, la telita estaba vei, una de, de 97, 27 de que Fui hermosa, ya verás, que vendrá. Hay el amor en un cometa, si por un cariño sueñas. Cuando tú quieras vienes, Eh? Jo la desconeixia i m'ha agradat molt Però he, de, he reconegut el cantant Això és d'aquí? Això és de casa? De casa, sí El gran dukente que no sé massa què fa ara Bueno, jo no sé massa què he fet mai Perquè l'únic que conec és aquesta cançó Home, doncs aquest disco Val la pena? No, no té desperdici el disco sencer Jo vaig anar un jo no el conegui gens per era un concert allà Aquests que fan a l'estiu allà al Pati del Museu d'Art I em va agradar molt però no li conec cap que no perquè no li no les contant bueno, ja barri de Campuchane. Ja l'investigarem Campuchane que just toca amb la plan, Creu Alta. El Pla, el Alta, exactament. La, sabeu el nom del carrer que que va de la Creu Alta? No, el no, Corte sí, Inglés, no sé si el comercial Cort Inglés se'n anomena Pado. No. Antoni Farrés. té la plaça un tros de la plaça el monument que li han fet la, al, al, al, al, al gran parc, que ell va com idea, que és el, el al parc, parc Catalunya i la versió ah. escultura del Agustí Puig, que és un ah, sí. el perfil, ella, la, el senyora, la part d'aquí de davant, de davant de sí, sí, sí. Això us ho dic? Sí, sí. Vale. És Francesc Pi i Margall, que ah. és Pi i Margall, té una plaça amb una, amb una escultura sobre d'ell mateix i perquè ell va ser a la Plaça de la República a nou barris a Barcelona perquè ell va ser presidi, presidi, o sigui, president del, com li diguin, president del, del poder executiu alguà xi durant 3 anys durant la Primera República. És de l'època aquesta d'aquest aquest personatge que m'ha fascinat, que es diu Castelar, que també va ser president però un, un període encara més curt de temps i que hi ha, hi ha alguns dels seus discursos els poden trobar per internet i jo vaig trobar un llibre molt antic editat del 1917, antic a casa i vaig trobar alguns discursos i vaig flipar i entre ells ni hi havia algun, un, un o dos del Pi, del Pim Maragall. I i el cas que m'interessa aquest carrer per reivindicar aquest nou carrer que a nivell comunicatiu i com de sensació de ciutat oberta ha anat molt bé, el que comunica la Creu Alta amb la part d'aquesta nova de l'Aleix Macià que es fa servir, a més a més va molt bé ara pels usuaris de TREP com sóc mateix i d'altra gent i per reivindicar la figura de la República perquè ell era república federalista el Pim Maragall i jo em considero igual tot i que ara mateix estic més que tendeixo cap a l'independentisme degut sobretot com a com l'imperi és... espanyol o, o el que és ara Espanya, des que ja fa molts anys que no som república, però passant per Franco o entremig, vull dir, crec que ens calen pel·lícules sobre la primera i la segona república. Vull dir, estem analitzant molt la, la, la guerra civil espanyola, però també fa falta una mica de coneixement previ, perquè hi ha molta gent molt interessant sí, sí. que reivindica certes coses d'una no Espanya que és possible i no coneixem. I aquest carrer també el reivindicava perquè el dia 20 d'octubre, o que sigui, em sembla que és un diumenge, el diumenge 20 d'octubre, que és d'aquí dos diumenges, es fa tot un seguit de concert, o sigui, es fa un dinar, un vermut, dinar popular, i hi ha també caixa solidària per la solidaritat dels detinguts i detingudes del 23 de setembre. I llavors hi ha molts concerts, i us dic ara els grups que comencen a, a la plaça de la Creu Alta, que és la, la, aquesta que estàvem dient. Dia... Sí, hi fet els concerts de la festa major. Bueno, molts, molts anys han fet els concerts de la festa major. Dia 20 d'octubre un 20 concert solidari. Que gau 20 d'octubre? Diomenge. Diomenges dos diomenges. Per fer pinya per recaptar una mica, per ajudar i fer costat a... i apoyar-nos emocionalment els presos del 23 de setembre. I els concerts, els grups que es podeu trobareu són L'Andri i el, el Rombero, sí. Los i Roques Sagran, Sí. Corrandes són corrandes. Ces Freixes Carles Velda i Joan Garriga Cafè del G Cafè del G Gerard Quintana Intocables i Misèria i comença a les 12 del migdia i s'acaba a les 8 mitja, a dos quarts de nou del vespre del diumenge Molt bé. hi ha dinar que... hi ha vermut, hi ha dinar popular sí, que fan les bruixes de... del nord, del nord. Uh, i us esperem a tots allà uh, hem de fer pinya. sí, que... sí, sí hem sí, d'ajuntar-nos i hem d'agafar confiança en que junts podem podem, podem. Sí, junts que, canviar. -ho. A més a les aleshores ja se sabrà la sentència. Segurament. Aquest dilluns diuen que... Fins al dia 16 tenen. Sí, però diuen que probablement serà aquest dilluns 14. En fi, en fi, jo de com he espantat avui Però bé, bueno, ja, ja anirem parlant Us esperem a tots allà eh, podria, sí. Podríem ser qualsevol de nosaltres A aquestes alçades I i Necessitem, necessitem Agafar confiança i saber que, que Estem tots allà Sí Molt bé, va Ramon Sueltalo, què, què més ens has de dir D'aquest carrer? O hi ah, ja està Ja, ja està? Va. Molt doncs, bé ja està Doncs eh, tinguem present aquest personatge, Pi Maragall, sí. i és una cosa que, bueno, ja que fa falta, mmm, pots anar per aquí, Ramon, en propers programes, Primera i Segona República. A mi m'interessa molt perquè els que hi em sento francament ignorant al respecte. És trist, jo també, jo també passa igual, o sigui... Bueno, és pues una qüestió de... Bueno, tenies... Pot ser un pretext a partir de la ràdio a descobrir? Descobrim. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé Bé, estem arribant a les dues hores de programa o quantes? Estem a un minut 48 Un minut 48, habitualment el programa dura dues hores però ja la setmana passada ens vam accedir i vam fer un programa de dues hores i 24 minuts No sé què voleu fer avui si voleu plantar-vos aquí o ens endinsem en més seccions mm... Bé, mm. seguim endavant. Uh, tenim peticions, tenim. Voleu tenim que... una petició. Va, no, per això, tenim una petició. Tenim una petició. Uh, tu tens algun sopar de duro? Sí. I et ve de gust? Uh, és una mmm, vols que et faci unes preguntetes. Mmm, bueno, podem fer les dues coses. Jo crec que no durarà gaire, però El sopar de duro és un és una com t'ho diria es Consisteix en una descripció Sí Es tracta de que Els nostres oients sí. Es facin una mica la idea d'on estem uh -huh. De sí. la nostra ràdio Com és la nostra o sigui, ràdio Ho han vist en foto No, no ho ha vist com... ningú no, per Facebook no el segueix ningú bueno, el No t'agrada el, no okay. el tema és que és molt fàcil de descriure això amb dos minuts i, i què guanyaran. <laughs> el Ramon sempre em tira per terra. Als... No, però em que hi guanyaran ells amb el, això de saber la descripció aquesta d'aquest quarto que fa 4 metres allargada, i és un dalt d'una antiga fàbrica, un taller, i llavors fa 8 d'alçada, i en canvi d'entrada només fa 2 metres. Quant fa l'alçada? Hòstia, és veritat, no m'hi havia fixat. Sí, acaba fent sí. força alçada Sí El Ramon està amedint El, el tamany del sí. O sigui Estou sí. davant d'una d'estudiants molt fashion Que hi ha aquí al costat de Can Feu Estem parlant d'una base De dos i mig per quatre Sí i una alçada de 6 metres, de 6 metres el, punt baixat, el punt més alt com es diu això? Am en... dos aigües, dos aigües el, punt de, el punt més alt és a les altres 5 metres i, cosa, i, i el punt més baix és a 3 8, 8 3. Bueno, per això estem descrivint el cubícol el cubícol, clar -ho. no, home, no ah. per exemple eh, podem descriure una de les peces més característiques i més particulars d'aquest estudi de ràdio no. el sandré que és el sandré el sandré que dur aquí fa... bueno, des de que vam arribar que està aquí i per i pel que... De... que ens va dir el Ricky porta molt de temps aquí. com és aquest sandré, Andreu? és de plàstic és un sandré de plàstic i és, dura, eh? és la caixa d'algun tipus de gadget elèctric Exacte, exacte d Alguna, d alguna, d alguna de... cosa que s'havia ser servit aquí sí. És un plàstic transparent Sí La típica caixa que va enfondada dins una caixa de cartró Per protegir Un tipus d'objecte Mig quadrat en un rectangle Elèctric, sí. sí I el secret de Que aquest s'Andrea hagi durat molt Com ens va dir el Riqui És que vam posar un paper de cartró a la base quadrada, i llavors el plàstic ah, no es desfà. Tot i que ja té algun forat. Té algun forat, sí. Pots el teu original, aquest caràcter. Sí o no? Ja mira-lo no per sota. Per no molt més maca la imatge. I què perquè posa? Perquè sota és un tàpies, pràcticament. És un tàpies? Sí. <laughs> per és un tàpies. Un tàpies és, és el punt. Veus només, veus el del el brillo del plàstic i petits, petits foradets que comencen a fer-se... <laughs> Però per sobre és terrible, sí, sí, sí, és sí, que tè, em refereixo. Per tè, tè sobre d'aquest cendrer, jo no sé com no el llencen o no un SNS, em refereixo. Un... Un un... És un... I mira que no sóc una persona gens adestantada i ho sabeu tots. Però jo aquest cendrer, com a primer dia dic... A ningú se li ha ocorregut de portar un cendrer... Com de vidre, Déu m'anom. Hi ha un, el que era on digue espalmatòria... Ai, espalmatòria, un vaset petit de cafè de cafè, sol, però que és més la base d'un esperma d'aquelles petites... Hi ha també això però el que més es fa servir és aquesta peça de plàstic sí, perquè és la que està al centre de tot potser, no, no, potser ho fan perquè, com el que us ha passat ara amb l'ampolla de vidre perquè el vidre té, pot, pot tenir més accidents i et pots tallar inclús, no fent algun cop o, uh -huh. no, com el, que dit, el plàstic es salven de, de futurs accidents bueno, jo crec que, que, que senzillament passar... es van trobar amb això jo sempre que, fa, que veig aquest cendrer penso per si dia portaràs un cendrer com Déu mana i ah, sempre... Sí, eh? sí, sempre se m'ho volia vas ve veu... obrer de cendrés a casa no, no, no, no, no, no però penso cirrus. Però, clar, passar pels xinos... Jo em portaria ja em que no té que tenir algú. Jo crec que tothom li deu haver passat pel cap, però llavors arriba el dia... I ningú se'n recorda. I aquí està. Però és que ara que ho veig, un cendrer de vidre al mig i trobo que és un pill. En canvi, I, de fet, és... uh, estic uh, anant més enllà, ja, estic um, vislumbrant un nou candidat a cendrer de radiotrama. Sí. Ah, les llaunes no. de cervesa. No. no. no. <ríe> Ramon. El, la, la funda dels dònuts. La funda dels dònuts. Hòstia... <ríe> Ai va, els dònuts. Ai va, els sí. dònuts, o sigui... Sí, perquè a més a més la forma que fas... És és passada, sí, sí, Aquesta és la línia sí, és sí, de cendrers de Radiotrama. No el hem... deixarem preparat que els nostres companys, els nostres companys de pim-pam-pum no, de cop diguin, ja ens estan, estan apropiant de l'espai creant els cendrers nous. Si ha, de, ha Però... de posar un paper al fons. S'hi ha, ha de posar un, no? un cartó al al al fons, eh? Si posem un paper al fons, pot durar segles. Sí, exacte. Després, bueno, a part de tots els gadgets que tenim aquí sobre la taula, un parell de taules de so, uh, un parell d'altaveus, un ordinador, un teclat, una un pantalla, una pantalla que és. 5 micròfons. Això, això d'aquí, sí, 5 micròfons, els corresponents auriculars. Uno d'aquí que no sé què és. Una taula de conglomerat sense envernissat a cada... Que això volia comentar jo, és una taula que quadrada que està sobre una taula rodona. No sé si us ho he fixat mai. No. No. Ah, sí. Una taula que era com d'aquestes de despatx ah. exemple, de, de fullola d'aquella amb textura de de de, de fos, fórmica, de, de, fórmica. Uh -huh. de fórmica, marrón fosc, marró fosc. Sí, és, uh, sí. I la de sobre està en aquesta cantonada, però xaut no m'he estat per a algun, una... Sí, per poguer-la aixecar i suposo que aquí van si feen no ho sé, reunions o no, dir, no? no ho sé, té una bisagra d'això. sí, però potser han profitat la taula aquesta uh, uh, Sí, es pot aixecar i plegar a la paret. Pots guanyar sí, un pam, mig pam. Exacte. És una sala ah, és. petita, deu fer 5x4. Això ja ho hem dit, 24, però no és igual. Però eh, la, la cosa molt bona que té és que hi ha una finestra. Hi ja no, una gran finestra. Això passa molt perquè l'estudi de Catalunya de Ràdio que sempre es veu l'altre ribes sí, es meten meten en finestra. Però un hi ha una diferència. Una diferència és que nosaltres ens ja. agrada impregnar-nos de Sabadell de la ciutat i deixem la finestra oberta. Correcte. No, és passat calor també histi, sí. sí, no era impossible. Sí, sí, això a vegades perjudica el programa perquè passen ambulàncies, motos. Bueno, jo no crec que el perjudiqui, eh? No crec que se senti per al sí, sí, que se sent, sí que se sent ah, sí, sí. Però, però jo crec que li dóna vida, a mi m'agrada. I és tenen, més ràdio exterior. Sí. Uh -huh. Després llavors, també s'ha de comentar aquest, aquest grafiti, grafiti meravellós, grafiti meravellós del dels Pim-Pam-Pum. Un anagrama de Pim-Pam-Pum que consisteix en dos micros creuats dos, i, un, i una muntanya de bales. Concretament dos M58. Dos M58? Sí, els micros aquests. És un model, el mític model de micròfon són els B52, aquell grup de música i van sis números els... <laughs> i unes quantes lletres sí. <laughs> i uns quants cartutxos de metralladora sí, de, si no, son... de metralladora, eh? de metralladora sí. Sí. pim pam, pum. Pim, pam pum. Pum, pum un pòster de la crida de triple, sí. i una samarreta de ràdio trama. ràdio trama perquè ràdio trama és la ràdio lliure sí i, I la mitjana és el nou programa de ràdio Trema. Molt bé! És qüestionari, no? O no? Fem el qüestionari en un moment? Fem el qüestionari. Vinga, Andreu. Bueno, però no tenim les preguntes. Home, doncs llavors... Tu sí, les, les vas treure l'altre dia. Que les... no, no treure. Ah, el mòbil, pel tens mort. Bueno, podem mirar... A veure, porta'm el meu, el meu mòbil. Deixa'm mirar que jo crec que ha de tenir baixat algun programa d'aquests i El Drive, no? El Drive Espera't, uh, espera't espera Ja veuràs Sí El tinc, l'has trobat? Caram, sí que ràpid, que ràpid molt bé favor. Aquesta incertesa, aquest silenci ha durat molt poc que eh? Aquests silencis a la Has ràdio que són que Eternity. Molt bé, doncs jo crec que Sense més preàmbuls Pregunta a pregunta Cachito a cachito Cachito, cachito, cachito, cachito mio, El qüestionari De la migdiada I aquesta setmana Convidem a contestar El qüestionari aquí Ramon A l'Andreu no, no, no, no, va avui, el, avui, el, avui, el, avui el. Sí. a Què dius? Toca tu, Andreu No <ríe> Jo t'ho faig No, no, no Va parlar d'un això No, perquè vaig <ríe> començar jo per la R <ríe> sí, sí. Bueno, Exacte. però va marxar enrere Va marxar no, enrere. Marxa enrere No, va, va marxar endavant va marxa De la R va, va, va fins a la Z i de la no. Z a la A No, home, no, torna enrere Com t'escaqueges, Andreu R, sí, sí, Q, P Bueno, jo no soc gaire l'opinè en aquestes coses però no, m'haureu d'estirar de la llengua Per això m'ho Jo crec que el qüestionari, el que fa, passarà amb aquest qüestionari ja us ho diré jo el, que és, que és el fem avui amb tu El pròxim dia el fem amb l'Andreu I el matem, i el matem però el matem? Sí? Matat, perquè és un personari molt difícil Hem de tenir no. la sort sí, no Són preguntes D'aquestes que et pot fer un psicoanalista Que et pot fer un pare, una no, mare no. Que et pot oh. fer la policia o Però són preguntes difícils no, no trobes però està... el moment de contestar-les bueno, T'enfronten massa amb, amb, amb el teu moment Bueno, està bé Jo, crec que bueno, jo, que jo no m'atreviré a preguntar-ho eh? Però és que tu ja ho has fet no, no, que heu fet jo, però em preguntar-ho d'altre, així que ho faigui No, jo, jo... Ara, després d'aquesta experiència gairebé religiosa uh, sí. us diré com m'he sentit Va, ben Estàs preparat? Segons el Ramon és, uh, és, un, és un tema complicat, no? Sí. és com un semiexamen És com un feia, examen un, un semiexamen final, un parcial important Vinga, va, som-hi Va, dispara Oriol Dobrevil, què et preocupa? Hòstia Em preocupa Una de les coses que més em preocupa És arribar a final de mes Ja t'ho dic ara Després em preocupa, em preocupa a nivell extern la, la situació política actual El tema de la repressió de l'Estat I em preocupa Que a la meva filla no li passi res que li ha de passar. Sí, bueno, bueno jo, eh, Pateixo, m'he ah. descobert com un autèntic patidor empedernit. Però fixa't que en aquest món no passa mai res, com diuome va viu. No passa mai res, diu. Pues bueno, si no passa mai res, passen mira'm. coses, però bueno, dir, el món no ens castiga contínuament. No, bueno, sí. Els gens petits són molt fràjils, si sí, eh, sí, sí. Aquí campant. estem nosaltres. Sí, sí sí, sí, sí, estem sí, sí Jo, per exemple, estic aquí perquè hi ha molt esforç ha Vull que jo, aquí. No, jo, jo em refereixo que es pot intentar canviar, no sé, igual canviant el llenguatge dir estar atent però no patir Això és veritat bueno, però, prendre, però, Saps? Però o primer, sigui, viure-ho d'una altra veure, manera Està els primers mesos encara sí, sí. a... L'altre dia teníem aquesta discussió a casa meva i jo defensava o oh, casa vostra No sé, no però, me recordes igual Jo defensava que és una cosa que no es pot controlar o si sigui, És una emoció, no? el patir no és una cosa racional, és una cosa que... Però jo crec que instin treballar. Instintiva. Es és instintiu pot... l'inici de la preocupació, però el com t'hi preocupes és ja racional, o sigui, per tant, sí, pots treballar al no preocupar. Canviar no preocupar, la dinàmica tant. i canalitzar-ho d'una altra manera. Sí. Que no dic que sigui fàcil, eh? No, no. no, no, no, i, no, sé, no. I no sé com, com reaccionaria. Jo, una de les coses que em preocupa eh, i pateixo, quan vaig amb el cotxet amb la Joana, intento no anar per sota els balcons i sota les façanes, no fos això cas, sí és... no fos cas que higués alguna cosa. Això sí que no és, és que... Ah. això sí que ja és. Anem... Ah, bueno, és ganes d'entreteniment -te també durant el durant el viatge amb el cotxet, <laughs> perquè també alguna vegada es pot convertir una cosa amb el sí, monot, no va no vas tan sualtoc, de... no vas tan les com les quan passava per el sol i per tant serveix exacte per mirar cap capa monital, però o toca ens ufem així. O si no, ja és maniàtic i és que t'estàs bueno. agafant-te manies que no cal agafar-ne. No sóc tan tan tan maniàtic com un amic que tinc que, que portava el cotxet Agafat lligat amb, un... amb unes manilles sí. perquè no se, no se l'emportés ningú el cotxet o no... El que sí que et vull dir i donant-li la volta és que a veure d'alguna manera l'instint eh, té una certa... és certés... pot ser... Uh, encertat, encertat. Eh. i sí que potser uh, sort uh, d'aquest instint és un indicador de que uh, el que uh, aparentment aquesta seguretat tan gran de les ciutats com, aquest confort de les ciutats que ens volem creure uh, aquest instint posa de manifest que no és tan així estem apretats estem en una alçada que si visquessis al camp evidentment hi haurien altres riscos pro però, però, però aquesta pinyamenta comporta uns riscos eh, molt mm. més elevats que que el viure en plena natura o els cotxes també en fan patir els cotxes. Bueno, els cotxes per descomptat és, és una aberració. Sí, a més que tenen l'absoluta prioritat. Mm. Llavors en, o sigui, tenen pas de pas preferent, no? Sí, ve, eh, no és eh, l'únic que sento que li passa, o sigui que i a tu, Andreu, què et preocupa? No, que les qüestionaris a tu <ríe> <preocupes> Els qüestionaris <ríe> a tu no. a no Estava intentant desviar l'atenció Bueno, seguim endavant Va, una, una cosa una mica més Animada Què, què t'agrada? Hòstia uh, Moltes coses M'agrada M'agrada molt escalar mm -hmm. Una cosa que ja no faig Per un problema De, de overweight <ríe> m'agrada menjar m'agrada caminar per la muntanya m'agrada fer l'amor m'agrada uh, quedar amb els amics m'agrada fer ràdio m'agrada el cine m'agrada moltes, moltes coses la música m'agrada molt la música Sí, sí. no ho sé i segur que em deixo alguna cosa mm -hmm. cantes oi? també canto, bueno, cantava perquè abans em sortia molt fàcil el tema de fer cançons agafar la guitarra i em sortien fàcilment les cançons, ara em costa més però t'agrada cantar? però m'agrada cantar, Si sí. tinc alguns temes que em sé de memòria i canto sempre els mateixos i però... cantes en públic? canto, can, canto en públic? algun Canta. cop, sí, no Home. cantava, ària no per al karaoke. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí que és sí. algo que t'agrada compartir, sense com Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I això està molt bé. Sí, sí, sí, sí, a sí. Més a més a mí jo crec que tens tens tens tens l'oteo. <laughs> tens el swing. You <laughs> tens tens swing. Bona veu. Sí, bueno, tens sentit musical. Sí, més que bona veu, sí. No, i, i bona veu, collons. <laughs> Overweight overweight a pas d'elefant la no. <ríe> molt bé, ets dretar o esquerrar. sóc dretà de de, de, de, la ma, de la mà dreta i de peu i de peu dretar també, sí sí, mm -hmm. no he pogut mai xutar amb l'esquerra ni fer res amb l'esquerra, tot i que políticament sóc d'esquerra, Totalment <ríe> molt bé, què mens què menjo? Menjo bastanta verdura, eh, m'encanta l'arròs, uh -huh. menjo poca fruita, menjo... On compres la verdura? La verdura la compro... Bueno, ara estic vivint allà a l'Eixample de Sabadell uh -huh. i la tinc la sort que allà a l'Avinguda Barberà està ple de fruiteries o la Rambla i compro des de... Bueno... No. T'agrada la verdura? M'agrada la verdura I la fruita? La fruita m'agrada, el que passa que menjo, Com és que no menjo poca Com és que no em menges? Perquè no tinc l'hàbit No hi penses no, quan vas no tinc... a comprar verdura no penses en la fruita no, sí, si sí, casa sempre hi ha fruita perquè a la Joana li fem papilles de fruita l'Àfrica em menja de fruit bueno, tampoc no em penses menja. en menjar-ne no, no no tinc l'hàbit d'acabar de, uh -huh. de dinar i fer sí, i la fruita no, uh -huh. no ho faig jo ara no. estic fent un esforç per comprar fruita uh -huh. i allò que fa gent que varena fruita tampoc em surt saps? Uh -huh. bueno, va així per, per, per altra banda ja et dic menjo molta verdura Deixa'm que et faci una altra pregunta Dispara On vas, Oriol? Hòstia, això em sembla que no sap ningú On vaig? Um... Pots dir quotidianament, també On vas? El vaig, directe, vaig directe cap al Sot No sé quants anys falten, però vaig directa cap al Sot Com tots <ríe> Però abans del Sot hi ha un trajecte eh? Vaig, no ho sé, tu Cap a... El teu dia a dia on vas? El meu dia a dia vaig eh, bastant perdut. No, el meu dia a dia... Jo crec que el que estic a, cap on estic anant és cap a una, un però viatge. físicament, eh, vull dir. Bé, doncs jo no, físicament... Vas no, a comprar, vas a la feina... No, vas... no, no, físicament faig, vaig cap a llocs molt, molt avorrits. Uh -huh. Cap on vaig és cap a una aventura, que és l'aventura de ser pare, uh -huh. i que acabo de començar, i, bueno, no sé on em portarà, però... Això és un, un, un gran viatge. bon lloc per anar Sí, sí, sí, sí. Porto 10 ocasions, 11 mesos I espero com que em quedi Tota la vida Jo crec que sí Què escoltes? Què escolto? <fut> a Ràdio Trama A la migdiada uh -huh. escolto... Segur que l'escoltes? Sí, sí, sí, sí, sí. Escolto... També escolto rac Escolto música Escolto, bueno, una mica de tot A la gent l'escoltes? A la gent l'escolto He après amb els anys a escoltar la gent mm, Una altra bé. cosa és que la gent m'escolti a mi Però... Què dius? Hi, que, que que hi, hi ha gent que no escolta bueno, costa a vegades escoltar, eh? no és fàcil I a mi em, em costa perquè tinc molt mala memòria I a vegades eh, et diuen coses, les retens Però d'una manera momentània Ah, bueno. I al cap d'un dia dos o I no t'ho no més com que soc tu sut, un eu. No m'obas, no m'obas dicho. <ríe> que si sí, és que sona. no, que no. <ríe> que segur que no i és que sí, però. Per això no és un tema de no escoltar és un tema de memòria. No, és o sigui falta feia de memòria, de memòria sí. mm -hmm. mm. Aquesta ja la va una mica abans, però què cantes? Cantu, que cansi. Sí. Mira, vaig ja a... dir-te les canto tres cançons dels Beach Boys <ríe> ni més ni menys no, amb, amb la guitarra estic parlant eh? bé. el Babbo Ren el Surfing USA i el Sloop Jumby molt bé, doncs encantaràs cantaràs un al proper programa porta la guitarra sí. <ríe> però faig fatídicament després també no canto crec. el Wicked Game de Chris Isaac uh -huh. intento cantar l'amor particular del Lluís Llach Sí. Ah, Mol bé, no. però em costa molt, és, és molt és difícil. No vols eh? vocal allà. Després canto uh, Love of Lesbian, una cançó que es diu en el parque i no ho sé, no segur que me'n deixo alguna. Uh -huh. uh, balles? No. Acostumava a ballar bastant malament a les discoteques. Però O sigui, has ballat. Sí. ballat ja sí, has però... deixat de ballar. És que fa tant temps que no surto i a més a més quan surto ja estic a la a la barra sempre, saps? Vull dir, però, ja, no, ja no... Però t'agrada ballar? A mi no sé, m'agrada o sigui, que posin bona música si posen bona música se me'n van els peus uh -huh. però si si la música no m'agrada òbviament no, no ballo aquesta música electrònica d'avui en dia o... Ff, Vull dir, no, a mi no m'incita a ballar, sincerament T'ho vull entir <ríe> uh, Seguim endavant, perquè si no sí que t'enterraràs ben enterrat uh, Com et desplaces? Em desplaço amb bicicleta Molt bé Mira, Amb cotxe també i a peu A peu. Però a la que haig caminar una miqueta vaig amb la bici Tens una bici nova, molt guapa bueno, sí, una, bici, mà, una, bueno, bici, no... una bici reciclada T'agrada anar amb bici M'agrada molt l'ambici, sí, m'agrada molt I el cotxe doncs mira, el vaig fer servir fa 15 dies i no l'he tornat a fer servir Vull dir que el, cotxe oh, el no molt poc molt eh. poc per, per la ciutat no el faig servir jo el cotxe mm. Bravo Per què treballes? Perquè s'ha d'arribar a final de mes no? Què és la teva preocupació Sí, <laughs> sí, sí, sí, sí, sí. Deixem-ho aquí, fas mig És una preocupació ara. molt de pare, eh? Sí, no sí sí. sí, sí és de pare sí, però ja fa abans, para, abans de ser pare ja la tenia eh? Ah, també? Sí I també t'haig de dir que treballo per, per ajudar en el negoci familiar uh -huh. Per contribuir, per col·laborar Per contribuir, per col·laborar perquè vagi millor perquè Això és es... gratificant també per tu sí sí, sí, sí, sí I ja està Bàsicament per això I després de treballar fas mig diada? Acostummo a fer mitjaada sí tot i que amb la Joan és complicat, eh, estem aconseguint que es passi desperta tot el de matí al migdia ens ah, ens, que ens, ens dormi i llavors aprofitem nosaltres per a descansar perquè avui m'hi llevat a tres quarts a sis avu uh -huh. sí sí ah, ja t'à despert ja despert Déu i dorm deu ni dos sí sí, ah. no perdona, he fet un cop de cap de vint minuts mitjà del bisbe la del canonja <laughs> És del Canon? No enge, no vis <laughs> no mai cap de les dues, però som molt del, o del ruc. Som agracioses a les dues. I d'arms vestit o despullat. Dormo normalment dorm un calçotets i mm -hmm. serreta. No acostumo a fer servir pijama només a l'hivern i despullat no hi dormo. Molt bé, no dormo. <laughs> Alguna vegada, després que fa molta calor. després d'un clauet, et quedes mm -hmm. allà adormit, però, però... sentit bé, Sí. Bueno. Està Home, bé. això passa. Sí, sí, això i tant passa. que passa. I tant que passa. Hauria de, passa bé. hauria de passar més sovint del que passa en tots els casos, Exacte. perquè és molt maco. És sí, molt però maco. Depen... sí, però depèn... Però has d'anar descansat, has de trobar tenir una paret, o sigui, o sigui combinar-ho és difícil. Sí. Bé, bueno, difícil, em refereixo, no pots fer cada dia. Ja no. ens agradaria. No, no, no. Però... Bé, bueno, jo crec que te n'has sortit prou bé i per tancar, per rubricar, ja que sí. has parlat del Lluís Llach, Sí, ah, maco, ja que has parlat del Lluís Llach I volem inaugurar una, una petita minissecció nova o sigui, al Sí, final totes, eh? al final les sí, farem totes És una secció que volem repassar àmpliament amb sí. els cantants de la nova cançó I... I comencem amb el... Els cantants de la nova cançó o es... Lluís Llach només? No, però nos farem, farem, farem les properes dies algun altre temes de Lluís Llach i llavors quan, quan, quan ens cansem o quan, acancem, quan ens vingui de bus, quan s'acabi el repertori, no? Bueno, no, el repertori és que aquí és bastant infini, infinit, no, infinit, no, no però podriem espaltar una part per 15 programes. No, però, sí. tant, no no Cançons icòniques, eh. No, o, no, o no icòniques, però grans cançons. Sí, perquè, tantes... perquè tu coneixes el Nouvol Blanc? No. Doncs ja la, no, té molts la i moltes vull cançons, moltes vull dir que cançons. Ah, uh, no Comencem a ell A mi m'agrada molt callado de... el meu amic al mar. Aquesta no la coneig sí. és que és que és aquest dir. Ja la tu la coneixes, sí. És, sí. És, és, és preciosa, és preciosa. És preciosa. ho fem, comencem amb ell perquè ell tot i tenir d'adiat ja també de, no, bueno, ja va jubilar de fer concerts, perquè està molt bé que ell és el jubilès ja com a artista però en canvi ha sigut ha segut molt el peu del lloro amb el tema polític i implicadíssim. Vull dir el peu del canò, sí. no És, <ríe> és, xocolata és del lloro. Del la xocolata del llloro. Un dia estava a manifestació, que estava de elit tot, vull dir que jo crec que és reivindicable i si ens fixem a l'estil econòmic, la dupla la doble, la Ella fa com la senyera. És patra marro i llavors ell que ha cantat aquí. Aquí. que quan el sol dormir, sí, en aquests moments és una cançó que mai no està que... prou segur dhaver el tenim implicat des de fa que és per això que torna potser sí que ja s'era se fa és així com m'agrada mi I no em sabria dir res més Canto i sempre en sabré Malalt d'amor pel meu el país és tan petit Que des de dalt d'un campanar Sempre es pot veure el campanar d'ahir Diuen que els poblets tenen por Tenen por de sentir-se sols Tenen por de ser massa i massa és així, és així, com l'arà de mi, i no'n sàbri a dir-i sempre cap dintre del cor si és que la vida et porta lluny d'aquí En i contrabandistes mentre es no descobreixi detectors pels secrets del cor sècret és així, és així com i no en sabia dir res més. és tan petit. Lluís Llach. Molt bé, Oriol, doncs eh, ara sí, anem a satisfer la oh. única petició d'aquesta tarda. Exacte. Però és una petició molt especial. Sí. Escoltem... Del més petit de la colla. Exacte. No sé si... Ah. torna a tirar. Ara. Ara em podeu posar la, la, la cançó de Polls de xiu No sé si ho heu bé, tot i que ho molt bé. Vols sentir la cançó de Polls de xiu Molt bé, Maúl. Moltes gràcies! <ríe> molt bé, doncs amb, amb la cançó de Polls de xiu la migdiada us despedeix. Moltes gràcies, companys. Moltes gràcies, audiència. Moltes gràcies, migdiaderos. Bona nit. I us esperem el dimarts que ve amb una nova migdiada. Això sona d'aquesta manera. Adeu. Com es diuen Xula. Sí. Com piquen elss! Tu imaginas si és fastigos. Com les puces que ataquen al gos? Com un vampir que et la sang I no pots treure'l ni rascant I pica, pica, pica com un mosquit Tinguis el cabell bruto, el tinguis polit Un amiguet que afecta el pobre i el ric Són tan expansius els pollis Peres i mestres ara miren estrany Però la veritat és que això passa cada any Va saltant d'un cap a un altre Amb un estil propi dels pollis Fora del meu cap Ja no els vull suportar aquesta picó ja és història. I quan em corri a pentinar, tots haureu marxat. Aquest cop meva és la victòria. Que pesats són els polls. Arriben i ja se m'agafen dels pèls. Amb les sis potes com les mosques a la mel una gallina no fa tants ous dilluns N'hi ha quatre dilluns, però n'hi ha cent el dijous Tots a l'escola ja n'estan Farts. Farts! Amb una nota als pares informats Farts. A les farmàcies ja es frega les mans Amb tots els productes que vendran Una colònia molt potent i un xampú Però el tractament més dur És quan la iaia em ruixa Alcohol i em guarneja amb una bossa Que demana els bolls Fora del meu cap Ja no us vull suportar aquesta mica ja és història i quan em torni tots haureu marxat, aquest cop meu és la victòria. Tantes hores passen mala pinta, però algun poll que fa una finta i no el que sep, hi ha la vintena, la Llema, llemana, llemana, llemana, llemana llença-la, llença-la. Llença Mira que estimo tots els animals, però aquests polls són infernals. És una plaga, el colçà m'hagués esquipit. Xapa la mulla i fa l'uncli, i així no sortiran els sols. Fora del meu cap, ja no us vull suportar. Aquesta picó ja és història. I quan em torni a pentinar, tots ja haureu marxat, aquest cop